Ma a 2022. február 25-e péntek van ez a kejfejancsi minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint Fiala János 14 éven aluliaknak nem felette is, csak igen korlátozott mértében ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés. Hát, nézőpont, hogy korlátozott vagy korlátlan apokalipszis is. Kezdek. Hajnal Miklós, Filippov Gábor, Navrasis Tibor, Nemes Gábor, Makai József, Horváth Csabát ma nélkülözzük. A jövő kiderül, hogy végképp elvesztettük-e, vagy elvesztettem-e részletek hétfőn. 061-712-42, nagyjából még négy percig. Február 23-án megjelent a Telexben, hogy közmunkások vitték ki a Rácsis Tibor lakossági fórumának kívója. Jó reggelt, Hajna Miklós! Jó reggelt kívánok! Köszönöm a rendelkezésre állást. Nagyjából egy monológra számítok majd tőled. Olyan nap, mint a tegnapi, nem 121 egy tucat ilyenkor az ember átgondolja, hogy neki így egy mikrofon mögött és néhány kamera előtt mi a dolga és akkor én felajánlottam a megszólalás és a nem megszólalás lehetőségét, Ötvenig volt tegnap, nem kevés, abból három úgy döntött, hogy nem, mármint velem tanácskozva, belejött téged, Hajnal Miklós, Hatházi, Ákos, valamint György Evics, Benedek, és a elnézést a fogalmazásért a Füries kis Ambrus tandem Füries balás kis Ambrus tandem ők egymást követik, és bizonyos szempontból összetartoznak, ha másképpen nem tematikailag, pedig úgy döntöttek, hogy lesznek. Én se fogom elfelejteni, amikor Irakban a Ottani cselekmények okán Meghalt az első magyar polgári áldozat És Orbán Viktor azt mondta Hogy most hogy meghalt egy polgári áldozat csendnek kell lennie Mert hogy ez itt nem Teszi lehetővé Hogy politikai áskálódások Hangozzanak el aztán a nap folyamán figyeltem az emberek reakcióit, és legalább annyira elcsodálkoztam rajtuk, mint az ukrán eseményeken, akkor is, hogyha ez nem egy szerencsés összehasonlítás. Aztán úgy döntöttem, hogy akik tegnap nem voltak, azoknak meg felajánlom a megszólalás lehetőségét. Ez ugye két ember, az egyik az te vagy, a másik pedig hatházi Ákos. Közben nagy valószínűséggel a történtek okán, elvesztettem Horváth Csabát és vele együtt egy szerződési lehetőséget, meg egy parteltem feltétlen ebben a sorrendben. Nem volt egy szegény nap a tegnapi. Arra kérem a kollégákat, hogy tegyék be a fényképet, ami előttem van, és ami már Kizai Péternek tennep a Facebook oldalán jelent meg. Jóval azt megelőzően még, hogy Orbán Viktor elhatárolódott el, mondta azt, hogy mit gondol az ukrá helyzetről, és aztán este dicsérő szavakat mondott Márkizai Péter, ugyanarról az emberről, aki egy akiről egyébként az elején azt mondta, hogy nem békemisszióra, hanem háborút előkészíteni ment, amire néhány nézőm azt írta, hogy végképpen átállt a kormánypárt oldalára, mert ilyet írni nem lehet. És így tovább, és így tovább is nem folytatom. 7 óra 10 perc környékén fel kell hívnom Filippov Gábort, addig van 11 perc. Az nagyon hosszú idő. Akkor most mondják egy monológat? Hát figyelj, a tegnap, nem hogy mondja, figyelj, végül is ugye az ember azt feltételezi, hogy amikor felhív az ember egy másik embert, akkor a szívesen válaszol a kérdésekre, de hogyha olyan nap van, mint a tegnapi, akkor kérdés nélkül, vagy más iniciatíva alapján, ami benne él. Az alapján egyszer csak elkezd beszélni, és én akkor azt mondom, hogy kedves hajnal, ne haragudj meg, de 7 óra 10 lett, most ezt itt hagyjuk abba. Lehet ez én, a mi faj, is, Lehet eddig ez eddig a mi fajta, vagy muszáj kérdezni, nem, nem? nekem Nem, nekem teljesen rendben van, hogyha. hogyha és ha, ebben benne lehet a plakát rongálástól de. kezdve az, hogy tegnap Füries Balázs meglepő módon e, a honvédelmi miniszterrel fotózkodott, és akkor az emberek azt mondták, hogy de hát nincs jobb dolga a honvédelmi miniszternek. Igen, Fogalmam de. nincs. Felajánlom neked a lehetőséget, 10 perc, amit azzal. Legfeljebb, ha valami szélső érték jelenne meg, de eddig ilyen nem volt. De nyugodtan szakíts meg bármikor, ezt szerintem neked, neked nem kell mondanom. Én, én azért tegnap, amikor beszéltünk, nekem, nekem ez egy teljesen új szituáció volt. Én, én ehhez hasonlót még nem nagyon éltem át, és, és, és igazából most ahhoz képest, tisztázok hogy Tisztázok eltelsz... hajnal Miklós Momentum országgyűlési képviselőjelölt. Igen. Igen, igen, 26 éves, aki még uh, saját szemével nem nagyon látott háborút ilyen testközelben, tehát ez, ez azért um, pár száz kilométerre van tőlünk, és, uh, és, és biztos vannak olyan hallgatók, akiknek uh, ez, ez nálam, nálam kevésbé új élmény, de azért attól függetlenül, hogy most eltelte egy nap, szerintem, szerintem még, még nagyon sokan. Uh, a tegnapi eseményeknek a hatása alatt vagyunk. Én tegnap ott voltam ezen a, ezen a közös tüntetésen, amit ami demonstráción, amit, amit az ellenzéki pártok és Márki Zajt Péter szerveztek, és egyrészt baromi jó volt látni, hogy mennyien jöttek ki annak ellenére, hogy ez, ez, ez aznap lett meghirdetve és, és mennyien álltak ki, elsősorban a transzparenseket figyelve Putyin ellen, illetve, illetve Ukrajna és a, a, a, a béke mellett. Ami, ami nyilvánvalóan, tehát jó volt, hogy volt egy ilyen tüntetés, rossz, hogy ennek kellett lennie, de ami bennem aztán így megfordult, amikor, amikor jöttem a tüntetésre a hazafele, másokkal is beszélgetve, az az, hogy mi, mi az üzenete ennek az, egész, em, ennek az egész katonai beavatkozásnak, akciónak hívja ezt, Oroszország meg Putyin bárhogy, de valójában annak, hogy ők elindítottak egy háborút, és én attól tartok, hogy ennek az az üzenete világpolitikailag, hogy, hogy az a típusú demokrácia felfogás, az a, az a típusú, én, én azt gondolom, hogy, hogy nyugati berendezkedés, meg, meg, meg nyugati kultúra, amihez mi szeretnénk tartozni, és ezt szerintem a beszédekben is elmondták többen, hogy Magyarországnak ugye ez ezer éves célja, hogy, hogy végre ahhoz, ahhoz a körhöz tartozzon nem pedig ahhoz a körhöz, amit mondjuk jelenleg az orosz agresszió fémjelez. Ez, ez a kör nehezen tudja megvédeni magát, és nehezen tudja megvédeni az értékeit az agresszorokkal szemben, és az ennél autoriterebb módon működő rezsimekkel szemben. És így nyilvánvalóan most Oroszország a, a, a konkrét bemutatója ennek, de, de, de ugyanígy ez szerintem... Szenál ez a kockázat Kínával szemben is, ők sokkal kevésbé ö, katonai ö, beavatkozásokon Annyi, keresztül. Anélk, hogy okoskodni akarnék, azt módon. mondják, hogy Kína fél szemmel Tajvarrasand jelen pillanatban. Így igaz, így igaz. Hát az kevésbé nyilván a, a, a magyar front az az kevésbé érint minket, de egyrészt én azt gondolom, hogy nyilván a, a, a Tajvani Köztársaságnak is ö, ez... Ö, hogy is mondjam, ott is az, azok az emberek is pontosan ugyanannyit érnek, mint az, az esetben a, a, az ukrán állampolgárok, vagy, vagy, vagy bármelyik másik uh, egyszerű, egyszerű ember. Másrészt, uh, másrészt tehát katonai konfliktus ide vagy oda, én, én, én, én, én nekem az a kérdés, hogy, hogy tudnak-e a demokráciák dominánsak lenni a világban? Képesek leszünk-e arra, hogy, hogy a demokráciát... Nem azt mondom, hogy exportáljuk, mint, mint ahogy az Amerikát szokták vádolni, hogy micsoda demokrácia export zajlik, de képesek leszünk-e arra, hogy a demokráciák ellenálljanak a diktatúráknak, és, és, és szívósabbak legyenek náluk? És szerintem tehát ez, a, ez a fő kérdés valójában Ukrajnával szemben is nem véletlen, hogy, hogy Zelenszkire ennyire ki van most hegyezve ez a támadás, és, és ő maga is hangoztatja, hogy, hogy, hogy az ukrán vezetés itt célpont. Hiszen, hiszen nyilvánvalóan Ukrajnának most egy olyan vezetése van, amelyik sokkal kevésbé oroszbarát, mint a korábbi. Tehát én, én ezeken gondolkoztam, amikor, amikor hazafelelőttem, nyilván vannak az aktuál politikai szempontok is, meg, meg nem feledkeztem meg a, a saját hegyvidéki kampányomról, tehát beszélgethetünk plakátháborúról, csak amikor egy valódi háború tört ki a szomszédban, akkor, akkor úgy érzem, hogy valójában a, a, a kettő közötti, jelentőségbeli különbséget azért éreznünk kell, és, és én is érzem. Szóval, szóval én, én ezért mondtam, hogy, hogy, hogy halasszuk el a, a tegnapi beszélgetésünket. A, azzal kapcsolatban meg, hogy egy honvédelmi miniszter aznap, amikor tényleg konkrétan a, a, a szomszédban tőlünk pár száz kilométerre kitör a háború, miért megy el lakossági fórumot tartani, vagy nem tudom, milyen kampányfórumot tartani Fűriás Balázsal, erre neki kell magyarázatot adni szerintem ez egyébként vállalhatatlan. Tehát a honvédelmi miniszternek az ideje 100 jelenleg semmi mással nem kellene töltenie mint ezzel a helyzettel, de, de nyilvánvalóan ez magát a idején azt mondta, lehet, hogy mindenki arra ér rá, amire akar, és hát... Ezt is mondhatjuk, persze szívük joga, hogy szívük joga azt mondani, hogy őket nem rázzák meg a történt események, és és folytassuk a betelgetést. Látva mindazt, ami a te szűkebb, tágabb környezetedben tegnap történt, gondolod-e az, hogy bármi másféleképpen fog folyni Magyarországon a háború okán az elkövetkezendő napokban, hetekben, hónapokban, amely akár kihatással is lehet a választásra, amely már nem hónapokra van tőlünk? Ez biztos, hogy másképpen fognak zajlani a dolgok. Én nem tudom, hogy ez mennyire fogja megérinteni a Budapesten élőket, mennyire fogja megérinteni a Szabolcsban élőket. Tehát az, ha az jól értem, látom, téged a... nagyon megérintett. Engem, engem nagyon megérintett, meg szerintem az én generációmat nagyon megérinti nekünk. Nekünk ez az első, azt gondolom, ilyen típusú történelmi traumánk, aminek a pontos jelentőségét még valójában mi sem tudjuk felmérni, szerintem ez... ez ezt ez nehéz miközben átéli az ember bekategorizálni, tíz év múlva majd jobban meg tudjuk határozni, hogy melyik volt az a nap, meg melyik volt az a pillanat, amikor, amikor, amikor azt hiszem, hogy mindenünk élete megváltozott. De, de könnyen lehet, hogy ez a tegnapi nap volt. Én, én most így érzek. Üm, és, és hogy ez most mennyire rendezi át a, a mi-minden napjainkat, remélem, hogy itt kevésbé, de hát, konkrétan megindultak már a, a, a magyar-ukrán határon az emberek, és, és, és jönnek át különböző emberek, menekültek, van, aki csak egy hétre, mert reméli, hogy nem lesz besorozva. Tehát ezek azért ezek nagyon, nagyon, nagyon szomorú történetek szerintem, amiket most látunk, és ami, amiknek a képeit most látjuk. Én sosem voltam mondjuk Kievben, én Beregszászig jutottam, de, de és szerencsére Belegszászat még nem értettem a támadás bár onnan 150 kilométerre van egy, van egy katonai támaszpont és azt igen de, de, de ismerőséim barátaim akik Kievben jártak konkrétan mesélték, hogy ők azokon az utcákon korábban jártak, kávéztak ettek, ittak, ahol most azt látják, hogy, hogy, hogy, hogy konkrétan felvillan az égbolt az éjszaka közepén tehát ez, ez szerintem mindannyiunknak megrázó, mivel ez ez sokkal közelebb van, mint más, mint más háborúk. Itt a vége? Azt hiszem, a, az, előző, az előző felvetésedre itt a vége. Arra, arra a kérdése még, hadd térje ki, hogy ez a választásokhoz hogyan kapcsolódik. Én, én őszintén remélem egyébként, hogy sehogy. Tehát euh, szerintem, tehát szerintem az, az nem korrekt, hogyha, hogyha mi ezt most elkezdjük összekötni, bármilyen módon a választási kampány, és az sem korrekt, ahogy a Fidesz propaganda gépezete az első adandó alkalmat megragadta arra, hogy megvádolja az ellenzéket azzal, hogy mi milyen módon küldenénk magyar katonák az be, stb. stb. stb. Tehát ez, ez szerintem, tehát az, az, hogy, az, hogy a Rogáni gépezet még ezt a helyzetet is arra akarja kihasználni, hogy magát valahogyan pozícionálja, és hozzáteszem, ennek egy, egy nagyon kicsi mozaik darabja az, hogy egy lakossági fórum zajlott tegnap, tudtam, a Törpe utca kettő szám alatt, ahol az a kép készült Bengő Tiborral és Fűriesz Balázsral. Ez, ez, ez, szerintem, ez szerintem nincs rendben, és, és, és én nem is szeretném, hogy, hogy ez a választásokra kihatással legyen. Szerintem az életünkre lesz kihatással. Köszönöm a rendelkezésre állást, a jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen. Én viszont is köszönöm, hallásra. viszont hallásra. Jó reggelt! Jó reggelt, egy kutatási igazgató. Mit kezd egy háborúval? Szerintem azt, amit egy normális ember aggódva és szorongva követi a... Az óvatos emberrel, mert legutóbb ugye... Talán... normálisnak mondtam, bocsánat, nem óvatosat. De normális ember van, azt mondtam, hogy óvatosan, okay. mert ugye legutóbb beszélgettem Dobrev Klárával azon, hogy arról, hogy mit nevezünk normalitásnak, és ugye régen volt messziről jöttem bele, ahol az evidenciákat felbontottuk, Filipov Gábor van a vonalban, hogy vajon mindenki ugyanazt ért ilyen normalitáson, vagy sem. Tegnap én... Kicsit zűrzavaros napon volt, voltak pillanatok viszonylag hosszúak, amikor elvesztem az internet bugyraiban, és nem voltam teljesen biztos benne, hogy én normális vagyok. Ha azok normálisak, akiket ott olvastam, vagy hogyha ők nem normálisak, akkor milyen sokan vannak nem normálisak? Jó, én a világ, kicsit önironikusan ön a világhoz és a politika eseményeihez való viszonyhoz mérem itt most a normálitást. Általában az emberek nem követik 40 hírforrásból, a, meg hosszú, meg rövid távú elemzésekből az aktuális eseményeket. Én ebben kicsit betegesen működöm. De ez nem a, ez nem a konkrét munkához kapcsolódik. Tehát, hogyha, hogyha erre vonatkozik a kérdés, akkor, akkor az Egyesügyi Intizatás sorban hosszú távú folyamatokkal foglalkozik, amelyek persze érintik, vagy keretet adnak a mostani eseményeknek, de ezeket mondjuk nem befolyásolják ilyen rövid távú események. Miről lehet téged kérdezni, mire válaszolsz is? Tegyek próbát. Tegyek próbát? Milyen volt a tegnapi napod? Én érzelmileg felkavaró. A... Mennyivel az, az események kitörése után lett, voltál tájékozott? Mert hogy én egyébként egy egészen intim szituációban lettem tájékoztatva arról, hogy a világban háború dúl, miközben bőszen készültem a műsorra, amely hát felében harmadában tudott elkészülni aztán az események okán. Te hogyan és milyen körülmények között értesültél erről? Hát viszonylag frissen. Tehát a, én nekem... A, a, a nem hozzá hozzátartozik, hogy a telefonomon rengeteg hírforrásnak az az oldali értesítése be van kapcsolva, tehát nagyjából, amikor elindult a háború, akkor arról égkaptam értesítést. De akkor én fel is ébretti érdekes, ébretti hogy... reggel négy órakor? Igen, ezt, ezt az, ez inkább félhöz körül volt, de ezt akartam mondani, hogy ér, nagyon érdekes, és nem akarok vele mondani semmit, meg semmilyen misztikóra nem akarok után, de rengeteg uh, barátomtól jött az a hír, ami, amit én is átéltem, hogy azon a hajnalon valamiért felébredtek nagyjából abban az időpontban, és onnantól kezdve nem aludtak vissza, nem a híreket nézték. Van, van, van az emberben valami mélyen fekvő, ilyen háborús készenléti ösztön úgy lett hogy... Igen, hát én hajnalban elkezdtem olvasni, hogy mi történik, és hát én ilyenkor nem tudok sajnos leszakadni arról, hogy szörföljek az egyes a között. Azt érezted, hogy van egy dolgod az eseményekkel kapcsolatban? Hát engem, nekem a dolgom az mindig az, hogy megismerjem és próbáljam megérteni a helyzetet. Ott Ottani rokonok? Nekem Ukrajnában nem jönnek rokonaim, nagyon közeli barátaimnak a családja, családjai élnek ott. Tehát az mondjuk állandó része a tájékozódásnak, hogy kérdezem, hogy, hogy ők hogy vannak, biztonságban vannak el, mik a... A kilátásaik. Ilyen esemény sorozat kapcsán mit jelent az, hogy biztonságban vannak? -e? Az hogy olyan, a azon a területen, ahol ők élnek mondjuk, közvetlen hatását érzik el, hát nem ostromnak, hanem előzetes támadásoknak. Van e olyan rokon, aki akár megsebesült, akár a közelében mondjuk bomba csapódott, de hasonló dolgok. Amikor részletesen elemeznénk elakulják, de... a hazai helyzetet, azok a kijelentések, amelyek ezzel kapcsolatban elhangoztak részint, hogy lesz részint, hogy nem lesz, aztán gunyolódtak azok, azokon, akik azt mondták, hogy nem lesz. Tehát az, hogy az emberekre egy ilyen esemény primér módon, milyen módon hat, um, nekem mindig az jut az eszembe, hogy az anyám legjobb barátnője, és anyukám együtt, hát 11-ben, évesek is voltak? Ne, ne, ne, 17 évesek, érettség előtt voltak. Budapest felszabadulása előtt, és az Évával, anyám, akit nevezünk Edithnek, voltak valahol, és bombázták Budapestet, és Éva elhagyta az esernyőjét, és mondta anyámnak, hogy most ő visszamegy az esernyőjét, és anyám közölte vele, hogy nem megy vissza az esernyőért, mert bombáznak, és az Éva azt mondta, hogy ez egy nagyon fontos esernyő, és én nagyon ki fog kapni otthon, hogyha nem viszi haza az esernyőt, mire az anyám azt mondta, hogy lehet, hogy ki fogsz kapni, majd akkor én megvédelek téged, de nem megyünk vissza az esernyődért, és nagyjából ennek megfelelő eseményeket szemléltem a környezetemben Néha megengedően, néha nem megengedően, de végül is leszakadva arról, hogy felvegyem velük a kapcsolatot, mert ugye ott azért anyám csak valamit képviselt, talán a normalitást Évával szemben, miközben Évát is megértem, az ember egy vissza visszamegy, bár én álltam az eselnyőket. Ezt értem, vagy ezt értem, tettem, tegnap nagyon fura érzés volt, és nem kizárólag tegnap értem, tettem, csak tegnap egy ilyen kiváltságos pillanat volt a háborúken. Volt egy interjú az egyik menekülővel, talán a telekszem, aki elmondta, hogy a család azért szakadt ketté, mert van olyan rokon, akinek a, aki a kutyáját is szereti magával hozni, és az külön papírokat igényel, ez jutott erről eszembe. Igen. Érdekes nézni azt, hogy a történelem a, a közösségi médián zajlik. Ez nem, nekem nem a, nem az eseményeknek a, hogy mondjam, könnyen tolerálható maradkozása, de, de hát az ember persze próbálja megérteni, hogyha most így a közélet. És most hirtelen, ugye véget ért a, a, vagy eltűnt a figyelem homlok teréből a Covid-járvány, és most a 10 millió virológusból lettünk 10 millió külpolitikai szakértő. Abszolút, eltűnt. ez tökéletes. Ez így van. Ez így van. Belejetve, hogy közben a Covid meg nem tűnt el? Abszolút, igen beleértve, hogy nekem van egy küzdelmem az ugyével, valaki felvilágosított, hogy egy feljelentést nem lehet visszavonni, nem tudom, nem érdeklődtem utána, talán még azt is lehet, de minden esetre a Magyar Tudományos Akadémia is benne a Kejfej Jancsivon Sarkadi Balázsnak a szabad pusztába kiáltott szó maradt. Amikor azt mondta az akadémia, hogy feljelentéssel, büntető feljelentéssel ne a tudományos vitákba beavatkozni, és ez már a te területed, ez már az, ami a te kutatási igazgatóságodat érinti, függet attól, hogy ebben egyébként meg akarsz nyilvánulni, vagy sem. Ezt a világot söpörte el, most egy másik világ, és lesz majd egy másik világgal kapcsolatban hasonló nagy és kis stílű eseménysorozat. Most hát látszik, hogy, a, hát hogy mondjam, a Magyarország szempontjában most legaktuálisabb és legsürgetőbb közelgő választásoknak a kerete is így át, át, átalakul. És mindenki persze elmondja, hogy hát ezt nem szabad be a politikai célokra felhasználni, de hát látszik azt, hogy hogyan rendeződik el a kampánynak a és Ami engem izgat ebben az egészben mind kutatási igazgató visszatérve, tehát egyre fel egy személyes oldala. Engem sok szempontból felkavar az, ami történik személyesen. Kutatási igazgatóként engem az érdekel, hogy mi azzal kapcsolatban folytatunk kutatásokat, hogy a, a, a nemzetközi rendnek milyen tektonikus változásai vannak. Hmm. A tektonikus egy ennek... tökéletes szó erre. Igen, és, és van... Vannak ennek az egész esemény olyan kevésség tárgya a dimenziói, amelyek most nagyon szépen megmutatkoznak ebben a helyzetben, és a szép itt a lehető legrosszabb használatú szó, mert egyébként az ukránok szempontjából ez egy... Ez egy, ez egy és most miről van szó konkrétan? Arról, hogy a, hát mi, mi régóta beszélünk arról, ami nem egy nagy felismerés persze, de most nagyon érezhetjük, hogy ez, ez hogyan változtatja meg a játékszabályokat, hogy a következő évtizedek, azok kizárólag arról szólnak a nemzetközi politikában, hogy az Egyesült Államok és Kína hogyan vetelkednek a világ elsőségért. És a, a, a, ami most történik, és ahogy a Facebook fotóknak a lecserélése mellett az egész világ magára hagyja Ukrajnát, ez pontosan ez a történet. Ukrajnaik most egy olyan szereplő, amelyiknek a sorsa az gyakorlatilag ebben az újfajta vetelkedésben dől el, hogyan befolyásolja ez az egész eseménysor az amerikai-kínai vetélkedést és szerintem mindaz a felgyorsult és, és drasztikus fejlemények, amik most történtek az elmúltatokban, azok csak és kiszerúleg ennek az erőtérnek a hátterében szemlélhetők. Mikorben Kína és az Egyesült Államok konkrétan nem érintett ebben a konfliktusban? Hát közvetlenül nem. Közvetlen nagyon is. közvetlen nagyon is. Tehát az egy, én nagyon sajnálom, hogy a magyar külpolitikai az, hát nem, tudom, nem, nem tart még ott, hogy ilyen aspektusokról értő beszélgetéseket hallgathassunk. De, de az, ahogy most Kína közelebb sodrúdik Oroszországban egy, egy ilyen szituációban, az döntően meghatározza az ő évtizedes stratégiai terveit. Nem hogy az Amerika, Európai Unió és Oroszország hármassal ő milyen viszonyt próbál ápolni, most abban találja magát, hogy ott van a közvetlen közelében a leggyengébb félnek Oroszországnak, amit ő egyáltalán nem akart. Miközben pedig természetes szövetségesei ilyen nemzetközi politikai helyzetekben. Tehát hogy csak azt akarom mondani, hogy, hogy, hogy miközben én is átlagpolgárként, meg minden orszáris ember is, ezt elsősorban érzelmileg éli meg, közben felsejlik az egész történet mögött egy hosszú távú geopolitikai, geostratégiai játszma, Aminek, amiben az ukránoknak a nulladik pillanatban nem volt semmi esély. És mi lesz a sorsuk? Hát én nem fogok itt most külpolitikai elemzőt játszani, meg jósolgatni. Az én személyes benyomásom az az, és te igazolhatod, hogy én ezt mondjuk évek, évek óta mondom, hogy a független, szuverén és területileg integer Ukrajna kilátásai azok rosszak. Uh, olyan egyszerűen a, a, a stratégiai elhelyezkedésére fogva, nevezetesen, hogy Ukrajna gyakorlatilag történelmi perspektívában egy Oroszországgal szembeni szárazföldi felvonási terület, ráadásul az egyetlen igazi szárazföldi felvonási terület, Ukrajna egészen egyszerűen nem tud a jelenlegi formájában hosszú távon fennmaradni. Mert az oroszoknak amellett, hogy most az e a legfontosabb mondat az, hogy ez egy elfogadhatatlan agresszió, emellett az oroszok szempontjából Ukrajna az egy nyitott ajtó, amit ők nem hagyhatnak nyitva. Tehát ilyen szempontból én szkeptikus vagyok azzal a kapcsolatban is, hogyha mondjuk nem Putin lenne Oroszország élén, akkor nagyon más lenne az oroszoknak az Ukrajna politikája. Most, biztons... most egy olyan, olyan történetet láthatunk, amit egyébként mi is eltértünk 56-ban, és amiért számtalan szor láthatunk a történelemben, hogy, hogy embereknek a, hétköznapi embereknek a tízmilliói, azok ki vannak szolgáltatva a történelem meglehetősen kíméletlen fogaskerekeinek. Visszaveszi Putyin azt, amint Gorbácsom elengedett? Pontosan. <kül> Pontosan. A, a nemes szerintem egészen precízen elemeztem állad a héten a helyzetet, hogyha Hogyha a morális felábrázás mellett meg tudjuk megérteni, hogy mi történik, és ezzel egy pillanatig sem igazolva a mostani orosz lépéseket, akkor Oroszországnak tényleg az az élménye, hogy a hidegháború után ö, gyakorlatilag tíz év alatt körbevették őt a, hát hogy mondjam, legalábbis rivális geostratégiai szereplők. Abba gondolj bele, hogyha a ukrajnák most ö, vagy egy bávkormányjal, vagy rendes formális megszállással visszacsatolják akkor igaz, hogy visszaveszik a, a, a szárazföldi felvonulási területet, de közben ott van 12 ezer NATO katona határainál, közben ott van, azt hiszem, hogy három NATO országban az a rakétavédelmi rendszer, amelyik gyakorlatilag folyamatosan kiszolgáltatott, tehát teszi az országot. Tehát, hogyha ezt hosszú távú folyamatban szemléled, akkor annak ellenére, hogy Oroszország most egy fenyegető agresszorként lép fel, ez igazából egy sarokba szorított oroszlán, amelyik az utolsó vergődését produkálja abban, hogy legalább a minimális biztonságnak a látszatát fent tudja tartani. És sikerülni fog neki? Nem fog sikerülni neki. Oroszország egy hanyatló hatalom. Mi egyébként ezt igazából leírtuk korábban a külpolitikai kitekintésünkben, hogy Oroszországnak a nemzetközi szerepe az a látszat ellenére csökkent, és a történelme nagyon gyakran így, így, így van, hogy az utolsó vergődések azok sokkal látványosak. Jó, de egy utolsó vergődés után mi van, mert egy ember meghal, de mi van egy nagy birodalomban? Egy nagy birodalomban az van, hogy egy, egy, egy csökkenő fontosságú szereplő. Tehát ugye azzal kezdtem, hogy Kína szempontjából milyen kellemetlen szituáció az, hogy a meghatározó hatalmi tényezők közül a legjobb. Jó, de hát hogyha a történelmet nézzük, akkor most valószínűleg ez nem következne be, de akkor az kéne, hogy bekövetkezzen, hogy miután e, végképp egyegül, el kéne foglalni a Kínának Oroszországot, de ez valószínűleg nem fog bekövetkezni. Nem, nem a, a, a, a, súlynak, a súlyvesztés, illetve a jelentőség elveszítése, az nem feltétlenül látványos. Értem, de hát régen korongan... a történelemben, amikor birodalmak megszűntek, akkor a barbárok elfoglalták, vagy mások. Nem feltétlenül az is előfordult, hogy de, de tehát mondjuk uh, ott én létezett a, a meg Spárta is egy ideig létezett a római birodalom alatt is, csak éppen ilyen turista látványosság volt, és nem nagy hatalmi tényező. Anélkül, hogy provokálni akarnálak, mi a különbség Ukrajna és a balti államok között? Nátóltakság. És ez egy nagyon nagy különbség. És ebben például megmutatkozik Oroszországnak a, a stratégiai gyengesége, hogy Ukrajnában csak és kizárólag azért. Uh, mahinálhat most éppen, mert a Amerikának nincsen érdekel. Meg tudta volna a akadályozni a balti államok nato -tagságet? Nem. Hát itt ugye arról beszélünk, hogy az ezredfordulóra egy olyan szituáció által, amikor egy átmeneti egy-másfél évtizedre Oroszország teljesen meggyengült és súlyát veszítette, és ebben az egy-másfél évtizedben a NATO, hát hogy mondjam, távú megfontolásokat talán nélkülözve gyakorlatilag felsorolkozott Oroszországnak a határaira egy picit hasonló, egy nagyon picit és rossz a hasonlat, de hasonló történt Oroszországgal, mint Németországgal az első világháború után. Egy olyan stratégiai kiszolgáltatottság helyzetébe került, amit egyébként az orosz külpolitikai gondolkodás, amit néha birodalmi gondolkodásnak szoktak nevezni, szerintem hibásan az megalázottságként és, és kiszolgált, végletes kiszolgáltatottságként élt meg. Erről szólt a 90 es évek, amikor Jelcímmel egyetértve egy ilyen derűs politikai klímában Oroszország gyakorlatilag feladta minden stratégiai védelmi állását, nem is nagyon tehetett mást egyébként abban az állapotban. Ugye a Putyini most már két évtized az részben arról szól, hogy Oroszország ideiglenesen hogyan talál vissza magára, és egy erőteljes katonai modernizáció mellett hogyan találja meg a helyét a világgazdaságban. Egyébként egy elég sérülékeny helyet teszem hozzá, de most éppen felül vannak ebben. És ugye azt látjuk, hogy egy hanyatló birodalom időlegesen életre kell, és elkezd követelni magának egyenlő státust, nemzetközi elismerést, és így tovább miközben soha többé valószínűleg már nem lesz olyan jelentős szerep. Ugye azt mondod, hogy ezt az emelkedést valószínűleg egy még nagyobb sűjedés fogja követni? Én ebben majdnem biztos vagyok. Azt kérdezem tőled, hogy valamiféle felvilág... Bocsássak, hogy, csak, hogy, bocsás, hogy, hogy ezt megindokoljam. Most a világ egy olyan, olyan világgazdasági és egyébként energiaforradalomnak a küszöbén áll, ami, ami végzetes lesz Oroszország számára, amelyiknek a nemzeti bevételeinek nagyjából az egyharmada az a fosszilis energiaordozókból számít. Tehát csak ezt az egyetlen egy dolgot nézzük, és nem nézzük a, nem tudom én, a fogyatkozó népességet, a, az oroszoknak a nagy -orosz egészségügyi mutatóit, a, az alacsony innovációs kapacitást, és itt tovább, ha csak ezt az egyetlen egy faktort nézed, ez már végzetes egy gazdasági hatalomnak a szempontjából. És egy felvilágosult abszolutizmus se segítene rajta? Hát mit jelent az, hogy felvilágosult abszolutizmus? Hát mert... nem véletlenül helyezte mert el ezt az a... idegen a... Tehát, hogy van-e olyan konstrukció, ami ezt a státuszkót, amely ráadásul egy folyamat, és nem egy státuszkót, érdemben változtatni tudná? Or Oroszország mögött egy, egy elvesztegetett két évtized el tehát a, a, a szélhidrogének árának az emelkedéséből Putyin azt a tanulságot mondta le, hogy most megjött ez a bevétel, aminek köszönhetően modernizálni lehet a hadsereget, és vissza lehet szerezni Oroszország stratégiai ütközőzónáit. erre fókuszált az elmúlt két évtizedben. Eh lehetett volna próbálkozni olyasmivel, amivel egyébként most a, az öbölmenti államok próbálkoznak, hogy a, a plusz bevételeket felhasználva diverzifikálják az orosz gazdaságot. Ne legyen kizárólag az energiaáraktól. Függő az, hogy Oroszország éppen borzalmas rossz helyzetben van, vagy pedig ö, kilő, mint a rakéta. Ez hívja egyébként a közgazdaságkal a kincsek átkának. A hogyha kincsek? Van neked egy ki, a kincsek átkának. Ez azt jelenti a kincsek átka, hogyha van neked egy kimeríthetetlen természeti erőforráson, amiből a jövedelmed jelentős része származik, az egyrészt nagyon jó neked, mert, mert mindig nagyon sok pénzed lesz, másrészt visszatart attól, hogy hogy új utakat keres a versenyképességben, hogy innoválj, hogy diverzifikálj a gazdaságot, tehát beleszorulsz a saját jólétednek a csapdájába, aminek következtében kiszolgáltatottál eszel annak az egyetlen egy faktornak. Tehát Oroszország nem egy tudásintenzív gazdaság, finoman szólva, egyébként eléggé alacsony a foglalkoztatottsága annak ellenére, hogy nagyon sok ember dolgozik ott. Nem, nem készült fel a 21. századra Oroszország, és ebből is ered az, hogy most ilyen, ilyen, ilyen pálékszerűen kapálódik a sarokban. Te tudsz képzelni egy filippóv beszélgetést, amikor erről beszélgettek? Nem. Nem. nem. nem. A Putyin, Putyinak a személyeit egy külön kérdés lenne. Én sokszor úgy érzem, hogy felnagyítják, ahogy arra hajlamosak vagyunk, hogy szeretünk ilyen főgonoszokat keresni a történelemben, mint a, mint a Marvel féle szupererős filmekben. Szerintem sokszor felnagyítják az ő szerepét. Ez viszont nem azt jelenti, hogy, nem azt jelenti, hogy Putinnak a sajátosan zárt és elszigetelt gondolkodása és a személyiségének bizonyos vonása, hogy azok ne meghatározóak. Tehát miközben azt mondom, hogy, hogy, hogy Ukrajnának a sorsa szerintem geostratégialak megvan pecsételve a kezdettől fogva, sajnos. És ez borzasztó kimondani, de így van. közben az, hogy most Oroszország véghez viszi ezt a, ezt a műveletsorozatot és próbálja biztosítani a biztonsági érdekeit, az, az viszont Putinak a személyisége, amit, amit szerintem még Oroszországban is kevesen tudnak mind elszogadni, mind pedig felfogni, hogy ezt miért így kell. Anélkül, hogy szembe a dicsérni, különösen, hogy nem vagy velem szemben, azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem többen a Kejfe Ancsi nézői és hallgatói közül azt fogják mondani, hogy ezért a 20 percért érdemes volt bekapcsolni a készüléket. Szia, jövő héten találkozunk! Szervusz. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt. Tegnap mikor értesült és Tibor arról, hogy kitört a háború? Mikor értesültem arról, hogy kitört a háború? Szerintem akkor felkeltem 5 órakor. A telefon nem pittsegett, nem ébredt föl, félőt után. Nem pittsegett, nem ébredt. Ezt fel kellett volna, vagy? Nem, tehát hány hírcsatorna van rákötve a telefonról? sok. De hát, hogy le vannak halkítva éjszakára, hát nem vagyok őrült vagy függő. <gül> nem függő? Nem. Semmitől? De biztos van, amitől függő vagyok. Most hirtelen nem ütes szembe. De eszembedélybetegségekkel nem vagyok függő. Felkelt tapasztalta, amit tapasztalt. Elmondható, hogy milyen hatással volt őrre? Hát a probléma... Persze, a... A, ugye a probléma az, most lehet, hogy, és nem akarok csúsztatni, csak lehet, hogy az idős síkok összecsúsznak, de ha jól emlékszem, előző este volt Putyinnak az a beszéd amiben elmondta, hogy Ukrajna valójában soha nem létezett, hanem csak Lenin ajándéka volt, amit az ukránok úgy, háztak, úgy láttak meg, hogy ledöntötték a Lenin szobrokat. Ez előző este volt, ugye? Hogy Talán elmondta, igen, nem fog tudni pontosan segíteni, se de 48 órán belül. Ugye, ennek számomra akkor világos volt támadás, de szerintem nagyon sok ember számára akkor már világos volt ugyebből. Ha valaki látta, akkor, akkor az orosz elnök tekintetét, azt a pózt, azokat a hallotta azokat a szavakat, akkor abból elég világos volt, hogy, hogy ebből támadás lesz. Hogy mit éreztem? Én szerintem az én nemzedékem számára a volt az igazi sok, vagy én, én úgy érzem, persze 30 év után ez egy újabb sok, de... De számomra a Délszláv háború, hát ugye sok másokból is, de az talán egy közös nemzedéki élmény, és nem az én speciális magánélményem, hogy, hogy egy nemzedék itt Közép-Európában legalábbis akkor döbbent rá, hogy a második világháború nem az utolsó háború volt Európában. És e, azt mondom, hogy ehhez képest ez kisebb jelentőségű, mert nem kisebb jelentőségű, nehéz is így háborúkat mérni, hogy melyik kisebb, melyik nagyobb jelentőségű. De, de ehhez képest számomra az ukrán-orosz háború kisebb sokkot okozott, fogalmazunk így, mint az észlám Maradjunk háborúban. itt, azért nagyon érdekes, amit mond, mert ugye most szendvicsben a Filipó van, mert Hajnal Miklós ugye az életkorából adódóan pont azt mondta, hogy neki ez az első háborús élménye, ugye ön ö, apja, Hát 26 éves a, a, a, a hajnal akár apja lehetne a hajnalnak, önnek Igen. a válság, az első élmény, és középen volt a Filipov, aki egy nagyon érdekes leírását adta az eseményeknek független attól, hogy tartózkodni szokott aktuál politikai eseményekről beszélni, mint az Egyensúly Intézet kutatási igazgatója, de nem összekötve, de mégis abból kiindulva, amit mond. El tudja képzelni, hogy Oroszország mit élt meg a délszláv válság idején, amelyre én ha jól emlékszem, és majd nézzel vagy javítson ki, nem úgy nézett, mint a számára legkedvesebb háborúra, mert abban az ő véleményét nem kérték ki, és az ottani bombázások, azok, ha tetszik, olyan egyoldalú döntés következményei voltak, amelyet az akkori Orosz, az akkori Oroszország tevőlegesen nem avatkozott be, de emlékezetem szerint nem is támogatta. Ez már most ön a koszovói bombázásokra gondol a NATO? 99 igen, igen. igen. Ja, én még a, én egy, egy fejezettel korábbira. Én a szerb-horvát háborúra fogalmazzom így, tehát a horvát, orvát, szlovénia horvátország És Bosán arra vajon hogyan nézett területér. az akkori Oroszország? Hát ez érdekes, mert az akkori Oroszország nagy orosz bőrben volt, ugye 1992 körül uh, oroszor, a, a Szovjetunió és Oroszország, hiszen ekkor, ekkor hullott szét éppen a Szovjetunió is. Szerintem uh, miközben voltak szálak, tehát különösen a szerbek és az oroszok között azért, de igazán uh, tényleges véleményformáló hatást Oroszország akkor nem tudott gyakorolni arra a háborúra. A koszovói az, igen, az ebből a szempontból már más, tehát a, a koszovói válság kapcsán történt NATO-bombázások az, az már más volt, ott már Oroszország regionális hatalomként lépett föl, de igazán akkor sem volt még fajsúlyos tényező. De hát ugye ez a pravoszláv és szláv testvériség azért mindig megvolt a, a, a szerbek és az oroszok között. Egy, egy Fokkal lazább ez a kötődés a horvátok és az oroszok közösszérhetően. Ott a szláv testvériség van meg, de a pravoszláv nincs, hiszen a horvátok katolikusok. És e, itt is azt látom, hogy az orosz-ukrán viszonyban is éppen ezért nagyon-nagyon fontos -nagyon és hangsúlyos volt az ukrán-pravoszláv egyház különvállása. Lelkileg egyfajta elszakadás, mint ahogyan most ez később lezajlott a montenegrói szerb viszonylatban is. Tehát itt szerintem... E, Ebben a tekintetben is Oroszország, csak hogy rövidre zárjam, Oroszországnak az ezekhez a válságokhoz való viszonyában fontos szerepet játszott az, hogy, hogy pravoszláv nemzetekről van-e szó vagy nem, illetve hozzá, hozz magukat köz, magukhoz, köze, köze, magukhoz közelinek érző pravoszláv nemzetekhez, vagy pedig éppen egy elhidegülő viszony van Ukrajnában, ez, ez utóbbi azt Semmilyen aktuál politikában nem akarom berángatni bele hogy amiről beszélünk, az is az, de mennyiben e, a magyar média, vagy a magyar külpolitika kudarca az, hogy ilyen események kellenek ahhoz, vagy olyan kiváltságos lehetőség, mint ami a kejfejancsinak van, hogy olyan potentátokkal, szelemi potentátokkal tud beszélgetni, mint akikkel ezen a reggelen is beszélget, hogy ezek az elemzések elmaradnak, és kizárólag, vagy jóformán kizárólag a hétköznap aki aktuálpolitikai eseményekhez fűződő külpolitikai magyarázathoz juthatnak az emberek, leszámítva azokat, akik tudom is én külföldi tévéket, vagy külföldi orgánumokat olvasnak, de a külföldi orgánumok nem tudják pótolni azt, amit adott esetben a hazai orgánumok tudnának megtenni, abból adódóan, hogy annak az országnak a viszonyulását mégiscsak azok az emberek befolyásolják, akik erről beszélnek, adott esetben ön. Hát, most, ha jól emlékszem a kérdés elejére, szerintem ez nem a magyar külpolitikának a kudarc, ez a magyar szellemi életnek a kudarc. Így, így jól fogalmazott. Igen, hát igen, igen, de, de ez egy nehéz kérdés, mert... Mert nyilván a magyar szellemi élet horizontját is alapvetően meghatározza azt, hogy a magyar külpolitika milyen mozgástérrel rendelkezik. Nem azért, mint a beleszólna a magyar külpolitika, hogy milyen szellemi elemzések születnek, hanem egész ezt egy elemzőnek a, a szemszögét meghatározza. Egy amerikai elemző nyilván sokkal szélesebb horizontal és eszköztárra rendelkezik. Ha itt tetszik, akkor Felt az egész tlenül. előább helyzet számomra az amerikai külpolitika kudarca, és ilyen értelemben az amerikai elemző amerikai közélet. Kudarca is. Ezt Amerikának meg kellett volna akadályozni, ezt a háborút szerintem. És ezt, ezt Obama alatt, Trump alatt többé-kevésbé meg is tudták akadályozni. A Biden adminisztráció erre képzelemnek bizonyult, és ez egy súlyos kudarc szerintem Amerika számára. Afganisztán után a második súlyos kudarc egy évben. A Filipov arról beszélt, hogy valójában Ukrajna bármennyire is furcsa a kínai-amerikai küzdelemnek az áldozata, független attól, hogy most Oroszország van ott éppen bent? Ö, hajlamos vagyok egyetért, nem ismerem az egész rendszert. A következtetéssel egyetértek, hogyha én, én, én is erre jutottam azzal, hogy, hogy Oroszország az ismert ördög, vagy az ismert ellenség, Kína szerint, Kínát szerintem félreértelmezi Amerika, bár ez is rendkívül nagy a hangzik, hogy Navas Istibasz szerint Kína félreértelmezi Amerika. Én tehát, nem fogom jól. ezt, miért nem, nem otthatna? Hát nekem viccesnek tűnik, tehát így jó ijeszni. Ám így, majd legfeljebb szólok a Bidennek, hogy hallgassa meg a jó, műsort, és, van, és ja, aztán majd mondja, akkor azt nekem tudja be. Így, igen. Küldök neki egy anyagot, és nézze már meg. Nem, hát tehát én úgy gondolom, hogy az amerikai. Elnézést, egy másodpercek, hagyd legyek már frivol. Amikor ön akár külügyminiszterként, akár uniós biztosként egy olyan személyiséggel találkozott, aki egy nagy hatalmat képviselt, és egyáltalán nem biztos, hogy a szellemi potenciája meghaladta az önét, de az, ami mögötte volt, a birodalom nagyságából adódóan hathatott önre, akkor ezt átélte? Tehát ha az ember egy Makronnal találkozik, ha egy putinnal találkozik, nem, nem. ha egy Trámpál találkozik, akkor a trumpal találkozik, vagy az egész Egyesült Államok. Zuhorra Hát, ugye, talán. Találkozott ilyenkor mindig az eszembe is tényleg frivol leszek nekem a kedves duettem. A Simon Le Bon és Luciano Pavarotti Pavarottinak egy duettje, amely már a hanyatló periódusában volt a Pavarottinak, amikor különböző rockkoncerteken népszerű, opera, és egyéb klassikus vagy klasszikusnak mondható melódiákat. És egymás mellett volt két énekes, és amikor a Simon le Bon után megszólalt a Pav az konkrétan olyan volt, mintha az emberre rádölne a kölni dóm. Tehát ahhoz valami olyan bátorság kell, hogy az ember e, egy mellett, az ember mellett énekeljen, ezért kérdezem, hogy egy ilyen Trump mellett feltűnni, az ember azt érzi -e, hogy független attól, hogy a Trump lehet, hogy hülye, ahhoz képest mégiscsak Amerika van mögötte, és azt nem lesz számításon, vagy figyelmen kívül hagyni. Ismerem ezt az érzést, mert annak idén van Ugye Fideszes Országgyűlési Képviselő is volt, és voltam vele néhány uh, lakossági forrósrendezésre. Gulyás rendez Gulyás, Dénes, Igen, Gulyás Igen. Dénes-sel. És volt úgy, hogy egymás mellett álltunk, és a himnusz kellett énekelni, akkor volt nekem ilyen érdőseb. Igen, tehát ismerem az érdőst. De ilyet nem tapasztaltam még uh, politikussal. Tehát találkoztam néhány elnökkel, talán közülük. Hát találkoztam még annak idején uh, Medvegyevvel, Putyinnal nem találkoztam, Medvegyevvel találkoztam, Hollandal találkoztam, Obama-val találkoztam, euh, merkel többször találkoztam, Steinmeierrel találkoztam, aki ugye a szövetségi elnök van, sőtő, hát azt nem mondom, hogy barátom volt, de egy de fogalmazunk, hogy kedves ismerősöm is volt, de nem... Egyik őknél sem éreztem azt, hogy rám de, tehát amit Gulyás Dénesnél éreztem, vagy Gulyás Dénessel éreztem, a himnusz éneklésénél. Tehát ilyet nem éreztem. De ez, ez az én hibám, ez, ez az én alapvetően szkepszisre hajló, hajló, hajló uh, személyiségemből adódik. Volt, akinél kifejezetten a kiszerűséget éreztem, tehát a, amikor, amikor azt éreztem, hogy a, a demokrácia aztán tényleg a választópolgárok akaratát jelenti, és, és nem más, nem akarom színi a demokráciát. Tehát, igen. De nevet se mond. Hát nem, szerintem az emelegás. Hát most nem, szerintem. Majd, majd néztem, néz, köszönöm, köszönöm beszéljük. Vagy a memuária, amire szokott hivatkozni. Ja, igen, igen, igen. Az ötödik kötet. Tehát ott vagyunk Oroszország, vagy ott vagyunk Kína és az Egyesült Államok relációjában. Igen. jó ja, igen, igen, ott vagyunk. Hogy szerintem Kína, és látszik, én nekem az látszik ebből a, ebből a konfliktusból is, hogy a konfliktus során mutatott kínai magatartásból én úgy érzem, hogy Kína nem katonai nagy hatalom. Kína kereskedő hatalom akar lenni, mint ahogyan Kína korábban is a világ jó, egy egy, egy apró oldalvonás, hogy csak a, a, a Filipóval, csak ampasszan érintettük nekem, egy nálam sokkal tájékozottabb ember mondta, hogy ez akár felhatalmazás lehet egy közeli esemény kapcsán Kínának Tájvár elfoglalására, majd Tájvárra nem ugyanúgy Igen, néz. Szokták mondani, szokták mondani. eközben, közben viszont én úgy látom, a, a, a rendelkezésemre álló statisztikai adatok azt mutatják, hogy Kína ezzel szemben szépen lassan egyébként Szibériát foglalja el és nem, nem katonai erővel, hanem kereskedelemmel, tömegével költöznek át a kínaiak. Szibériába ők működtetik ott már tulajdonképpen a kereskedelmet. Az oroszok számára az igazi probléma rövidesen szerintem nem Ukrajna megtartása, hanem Szibéria elvesztése lesz. Oroszország mi gyengült bele? A Filipov arról beszélt, hogy az elmúlt két évtizedet kihagyták, és ez végzetes. Nem tudom, hogy gyenge Oroszország. Oroszország, Oroszország egyetlen szempontból volt minden. Ő is, hanyatló mindig. nagybirodalomként írta le, amely most egy katonai akcióval felemelkedik, és aztán még mélyebbre süllyed. Elképzelhető, hogy ez így, így van. Én, én, én azt mondanám, hogy Oroszország egy olyan hatalom, amely óta a, a igazából a harcászat területén, vagy a... Vagy a a, a, a háborúk a hadsereg területén volt igazán a csatalom Tehát valójában igazán akkor Amerika és Oroszország állhatna szemben, mert hogy egyébként Kínát meg kereskedőként írta le. Igen. Én szerintem, most ez így nagyon cinikusan hangzik, és, és nyilván nem, nem, nem cinikusan értem, de Amerika számára Oroszország egy, egy jól ismert ellenség, egy jól ismert szerepen. Uh -huh. Ez a háború, tudják, hogy az oroszok mire képesek, mi várható el tudjuk, és a többi, és a többi. Kína, Kína, Kína próbálják, próbálták korábban, és most is talán az amerikai külpolitika próbálja bevonni erre az ismerős telepelt, tehát folyamatosan katonai fenyegetésként próbálják felmutatni Kínát. Valóban biztos van, Kínának egy rohamosan erősödő katonai potenciálja is, de én úgy gondolom, hogy Kína alapvetően egy kereskedelmi fenyegetés, világgazdasági fenyegetés, Amerika számára, és Amerika ezt nem tudja kezelni. Katonailag tudná kezelni, kereskedelmileg nem tudja kezelni. A mennyiben kudarc ön szerint a Trumphoz képest a Biden adminisztrációnak az, hogy ez bekövetkezhetett? Nagyon Hát Trump alatt nem következett, beváltalának bekövetkezett. Ezt, ezt lehet porciózni, hogy hogy mennyiben változott ez a kép meg, és ezt nyilván majd, ezt később tudjuk megmondani, hogy Trumpnak csak szerencséje volt, vagy, vagy ő, ő, az ő adminisztráció, nem csak ő, ső, ezt jól tudta kezelni, a Biden adminisztráció pedig nem tudta jól kezelni, de ha összehasonlítjuk, most jelen pillanatban így kiegostroma alatt a két válságkezelést, akkor azt tudjuk mondani, hogy ez egyértelműen kudarc Bidennek. A két válságkezelés között alapvetően mi volt a különbség? Ez megint olyan azt hiszem, amit majd utána fogunk tudni pontosan megmondani. nekem most ez úgy tűnik, hogy a Trump féle válságkezelés, miközben tartotta Ukrajnát, de próbálta próbálta tartani Oroszországot is, tehát próbálta, próbált, uh -huh. próbált hogy mondjam, hát nem is megegyez, megegyezésben, ugye ebben a meg megegyezésben tartani a feleket, addig szerintem a Biden-féle válságkezelési kommunikáció, az egy kifejezetten hidegháborús válságkezelési kommunikáció volt, és ilyen értelemben talán még bőszítette is az oroszokat. A kérdés az, az önfogalmazásával élve, hogy egyébként ez a státuszkó, ennek a két országnak a tartása, ez egyébként tartósan bekövetkezhetett volna-e, vagy Jó mint kérdés. ahogy egyébként ugye különböző szkanderekben van az egyiknek, vége, az egy, vagy nem is a szkanderben, hanem hogy az ember, mint ezekben a filmekben, amikor választani kell, hogy melyiket tartsa meg és melyiket engedje el, végül is ez következett be. Igen, hát ugye nálam sokkal okosabb emberek azt mondták, hogy valójában azért következett be ez, mert az orosz külpolitikai elemzések azt mutatták, hogy ha, ha most nem ütik meg, úgymond, Ukrajnát, akkor Ukrajna annyira erős lesz pár éven belül, hogy, hogy akkor már esély sincs arra, hogy Oroszország esetleg nem hogy, nem, hogy a befolyási vezetébe vonja, de hogy adott esetben a két kelet-ukrajnai két, ugyanis népköztársaságként, definiálja magát, ezeket akár orosz befolyási jövezetben tudja tartani, és igazából ettől ettől riadt meg az. De milyen boraszkozásban hogy... erősödne meg Ukrajna? Mert Ukrajnát azért alapvetően úgy írják le, mint egy olyan képződményt, ami ugyan nincs intenzív osztályon, de állandóan a közelében van. Igen, de általában az ukrán hadsereg, az ukrán ja. az, az, tehát a katonailag, kifejezetten mm. katonailag. És a katonai, a jelentős Ukrajna létrejöttéhez mennyire járult hozzá a nyugat? De alapvetően. Alapvetően. Hát az ukrán hadsereg ma amerikai fegyverekkel és amerikai felszereléssel. De ez korábban is megkezdődött már feltétlenül? Tehát ez nem a korábban, Nem, nem, ez korábban is megkezdődött már. Én úgy tudom, hogy gyorsuló ütemben akkor, foly, akkor váltott gyorsuló ütemre, amikor nyolc évvel ezelőtt, a kelet-ukrajnai megyék, ez a két kelet-ukrajnai megye kiszakadt Ukrajnából, vagy bejelentette. És a ezt szakadását. mennyire élhette hát, meg, ha nem is provokációként, de irritációként Oroszország? Hát az elemzések azt mondják, hogy igen, alapvetően. Ugye Oroszország attól, van egy ilyen vita, miszerint annak idején Gorbacsov és a, a nyugati világ vezetői között született egy olyan megállapodás, hogy a Szovjetunió visszavonja az érdekszféráját a NATO, illetve a nyugat-európai védelmi struktúrák, vagy politikai integrációs struktúrák pedig nem terjeszkednek fel kelet felé. Állítólag volt egy ilyen megállapodás, és ezt a NATO állítólag a keleti bővítésen felrúgta. Már ezt szívére vette Oroszország, és ezt követően az orosz külpolitikának az egyik félelmi pontja az, hogy... Hogy például, hogy Ukrajna vagy Grúzia, Georgia NATO tagságával elérhető közelségbe kerülnek az orosz, orosz célpontok, orosz városok, orosz stratégiai helyek a NATO számára. És ezt, ezt nem akarta, vagy ett, mivel ettől fél, ettől tart, ezért az, az ukrán konfliktus alapja is gyakorlatilag az, hogy Oroszország mindenáron meg akarta akadályozni azt, hogy Ukrajna nato tag legyen, vagy akár olyan, olyan közel kerüljön a nato ami gyakorlatilag lehetővé teszi a NATO csapatok számára adott esetben a, a szabad működést az országban. Hadd hát kérdezzek valami futurisztikusat, ön el tudja képzelni azt a világot a 35. században? Fogalmam nincs mikor amikor nem lesz háború? Nem. És a kiberháború átveheti a konkrét háború helyét? Igen. Azt hiszem, bár az ügesebb, hogy nem tudom, mi ez a kiberháború. Tehát, amit ma ismerünk, az az, hogy lefagyasztanak rendszereket. Igen. Meg... Szerintem igen, mint ahogy a háború... És akkor már nem lesznek lesz lesz tankuk? Mint... De akkor is, most is vannak láncsák is, meg pajzsok is. Csak, csak ezeket végső esetre használják. Ez... Én azt látom, hogy a háború azért nagyon nagy mértékben, ugye a háború értelmezése mondjuk a 500 évvel ezelőtti háborúhoz képest sok mindenben változott. Azt nem mondom, hogy finomodott, de változott, és ez nyilván változott. Jó, a is. ez egy oldalkérdés volt. A magának Ukrajnának ez a fajta felfegyverzése valójában, ezek szint potenciálisan már az első pillanatban hordozta magában ennek a mostani konfliktusnak legalábbis a lehetőségét? Hát igen, de, de azzal, hogy Ukrajnát nevezzük meg, illetve Ukrajna felfegyverzését nevezzük meg, Pontnak az a már egy kicsit Ukrajnára és a nyugati világra is hárítjuk a felelősséget. Persze, érthető az az. Hát, most csak megint csak az előző beszélgetésre utalok, és ezek építkeznek egymásra. Ugye pont ugyanazt mondta, hogy hasonló szellemben beszélt a Filipova, hogy ön, hogy az, az akkori Szovjetunióból adódó Oroszország gyengesége okozta azt, hogy nem tudta megakadályozni a balti államok NATO és ez az, ami ma akadálya annak, hogy a balti államokkal ugyanúgy járjon el, mint Ukrajnával, meg szíve szerint megtenné. Igen, ez így van, igen, és nem tudjuk, hogy hogyan alakul a jövő, ugyanakkor, ugyanakkor az nagyon érdekes, hogy katonapolitikailag nem beszélünk olyanról, hogy Kína érdekszférája. Tehát, hogy oroszor, miért kell Oroszország érdekszférájáról beszélnünk? Tehát mindig, amikor Kelet-Európáról beszélünk, akkor egy kicsit lesítjük a szemünket, és ilyen illő tisztelettel beszélünk arról, hogy de hát valójában az Oroszország érdekszférája. és tulajdonképpen érthető az, hogy az oroszok most így reagáltak, mert hát az ő érdekszférájukat sérti, úgymond, hogy NATO országgal határosan. Meg kell mondjam, hogy a Szovjetunió is volt NATO országgal határos, Törökország volt az, amely NATO vagy most NATO ország, és a Szovjetunió. Határos volt vele. Ennek ellenére évtizedeken keresztül békében értek. Tehát attól még, hogy egy NATO országgal határos Oroszország, vagy azt megelőzően a Szovjetunió, nem szükségszerűen következik a háború. Tehát ezért én értem az orosz logikát, de nem maximálisan értek egyet vele. Tehát az, hogy. Ők azt mondják, hogy azért, mert Ukrajna úgymond túl, kerül, túl közel került a NATO-hoz, ezért bombázzuk, kijevet, és, és megdöntjük a, a, az ukrán, ha jól értem, most ez a hivatalos cél, hogy egy politikai hatalomát átvétel történjen uh -huh. Ukrajnában. Ez, ez, ez, ez nem teszi teljesen elfogadhatóvá az ő érvelésüket, hogy értjük a külpolitikájuk logikáját. Hát kérdezem meg, de ha nem akar rá válaszolni, tudomásul veszem. Önmagában szeretném megdicsérni Önt, mert a választások időpontjának közelettével a beszélgető partnereim egyre nagyobb ingerültséget mutatnak a tekintetben, hogy mit lehet tőlük kérdezni, beleértve, hogy már a szakító, tehát a szakító próba határára érkezik egyik másik partner, az egyik partner konkrétan úgy tűnik, hogy már túl is esett rajta, mert egész egyszerűen. Uh, van, van egyfajta vágy arra, hogy befolyásolják a beszélgetés menetét nagyon kedvesen és nagyon udvariasan, de egyszer csak azt veszi észre az ember, hogy a cipő egyre kisebb, és aztán nekem egy 44-es feles lábam van, egy 44-es cipőben még elfér, egy 43-es felesben még valahogy tudok közlekedni, de a 43-as már kicsi. És azt tegyük nyilvánvalóvá mások számára, hogy az önnel való beszélgetések, azok mindenféle kontroll nélküliek a szónak abban az értelmében, hogy nem bártunk egymással előtte cset hogy miről legyen szó. Én kivételesen tennak megkérdeztem öntől még kora reggel, hogy ön ellenére valenne való az egész beszélgetés, vagy jóformán az egész jelenne, de a választásoknak a közelettével én megértem szubjektíven ugyanakkor, a szerkesztői szabadságom, ami egyébként egy fogalom, mert azt az ember nap mint nap úgy éli meg, hogy más és másra vonatkozik, az azért, ha nem is csorbul, de azért harcolni kell érte, hogy megmaradjon. Magyarul a kérdés az az, hogy egy olyan ország, mint Magyarország, egy ilyen szituációban mennyire érzi magát, tehát mennyiben kellene tudnia eldönteni az, hogy kihez tartozik, vagy hogy kinek milyen gesztusokat mutasson föl, amikor szankciókat állapítanak meg, a SWIFT rendszer felfüggesztéséről okay. van szó, amikor szavakon lovagolnak, hogy agresszió vagy nem agresszió, egy olyan esetben, amikor egyébként egy látszólag jó, vagy ki tudja mi a jelző viszonyt folytatott egy korábbi oroszországgal. Mennyiben kellene Ma azt érezni, hogy az Oroszországgal való kapcsolatunk az ukrajnai válság okán kudarcot vallott, miközben korábban nem Ukrajna szintjén mértük ezt a kapcsolatot, de most hirtelen mégis van vágy, hogy Ukrajna árnyékában vagy reflektorfényében lássuk ezt a kapcsolatot. Hát a magyar kormány soha nem. Én nem emlékszem olyan nyilatkozatra, amely akár csak halványal is kérdőjelesítette volna az Ukrajna függetlensége és szuverenitása iránti elkötelezettségünket. Ezt a legjobb orosz-magyar kapcsolatok idején is, amikor rákérdeztek, akkor a magyar külpolitika mindig elmondta, hogy Ukrajna szuverenitása oldalán vagyunk. Jól beszél, a pont, de én vagyunk. most az egész magyar-orosz viszonyról beszélk. Hát kis... kö... Igen, ebből következően szerintem ez nem, tehát nem a magyar, magyar külpolitika-orosz vagy magyar-orosz kapcsolatok kudarcza most jelen pillanatban, mert ez egy olyan beszámíthatósági pont volt, amit a magyarok is és az oroszok is tudtak hogy amennyiben kiéleződik ez a konfliktus, akkor ebből ez a része ez problémát okoz. De szerintem ez nem, nem szükségszerűen hat ki számos, mondjuk kereskedelmi, hát a szankciót nyilván, amit megállapítanak, és aminek mint Európai Uniós tagállam, vagy mint NATO tagállam résztesei vagyunk, de ez akkor jelentene csak szerintem különlegességet, ha Magyarország a maga részéről bejelenteni, hogy ők nem vesz részt a szankcióknak. A, Megszavazásában. Én azt, a francia-orosz kapcsolatok, az olasz-orosz kapcsolatok, az osztrák-orosz kapcsolatok, azok legalább egyre szorosabb, mint a magyar, sőt, megkockáztatom, hogy, hogy, hogy sokkal szorosabbak, és mégsem anyitordatja fel senki sem, Macronnak például, senki nem mondja, hogy Macron valójában háborút előkészíteni ment Moszkvába, hanem mindenki elfogadja azt, hogy igen, Macron is tette egy kísérletet tett a béke megteremtésére. Nekem nincs kétségem, hogy Orbán Viktor is azért ment ki, mint ahogyan képet, előtte is Ádám Jó. Hogy Ádám a képet. Um, van, aki írt, hogy uh, még egyetlen elítélő mondata nem volt Putyinnal kapcsolat. Egyetlen elítélő mondata nem volt nekem, nem igen, volt úgy nem. Na most mondtam az előbb, hogy nem menjük már fel Oroszországot azzal, hogy azt mondjuk, hogy az orosz külpolitika teljesen érthető. És azt is mondtam, hogy ezek, ezek az indokok, amiket az oroszok mondanak, nem ok arra, Mondatod, hogy... Beszélhetek? közül, hogy ott lefásáthalakítás zajlik? Vagy... Nem, nem, figyelek. Jó. Tehát, hogy... <gül> hogy ezek nem, nem teszik érthetővé azt, hogy Oroszország egy katonai beavatkozást, vagy rendszerváltást akar ki e, Ukrajnában végrehajtani. Tehát ne haragudjon, az a hallgató, aki ezt beírta, az hogy jön ahhoz, hogy megkérdőjelezze az én, az én Oroszországgal kapcsolatos álláspontovat? Tehát, ismer, megmondom, megmondom erre, erre a Filippov adott ismerő. választ. A Filippov ragyogó választ adott rá, azt mondta, hogy tízezer Covid hozzáértő után most tízezer orosz Egyébként. és uh, uniós Tehát szakértő kérem, van, Anélkül, hogy az magam. illetőt... Váadásul szerintem, aki írt, mondani, azt ön ismeri is, úgyhogy jó, tovább akkor, nem menni. Akkor pedig üzenem nekik, hogy kikérem magamnak. Látja ennek a folyamatnak, aminek most épp... Azt kérdezem öntől, hogy önt megrázzák a képek, amiket lát. Ú, ez egy nagyon rossz kifogásnak hangzik, de nem látok képeket, mert arra szólné. A háborús képekről beszélek. Értem, de nem látom, mert nem rohanok. Tehát nem most a te, te, te, Tehát azt kérdezem. Öntől, általában a háborús képek természetesen nem. van ember, akit nem ráznak meg háborús képek. Én nem ismerek olyan embert, akit ne meg háborús képek. Hát szenvedő emberekről készülő, rombadől képekről. Persze, hát hogy egy agresszióról van szó. Hát hogy ne meg Három hét hát. múlva nagyjából sejti, hogy az a folyamat, ahol most vagyunk péntek reggel, az hol fog tartani? Szó. Er nem, nem tudok válaszolni. Sejtem, de ezt nem mondanám el nyilvánosan, mert három hét múlva ki tudja, hogy ki fog. Ilyen blödségeket szembeállítani velem, hogy nem eléggé ítéltem el a hogy nem. Nem, tudom, élet, nem csináltam. Ez, ez az egész folyam. Persze, vannak forgat. Hát van korgatókönyv, lehet, ez is, lehet, az is. De hadd nem mondjam ezt el, mert éppen azért, mert a nyilvánosságban vagyok. Ha az a célja, cél, hogy legyen egy másik kormányzat, az bekövetkezhet három hét alatt. Persze, persze. hát ahogy nézem a katonai eseményeket, ugye ma kihekben vannak, vagy kifeje határán vannak a mai nap, ha jól értelmezem, Kievből fog szólni. És az egy nagy kérdés, egy óriási kérdés, a három hét múlva uh, lé, meglévő események szempontjából is, hogy most mi lesz Kievben? Kievben lesz, belemennek bele egy városostromba, ami, ami elképesztő emberélet, anyagi pusztítást okoz, vagy, vagy pedig célzott csapásokkal lebénítják úgy, a, és kapitulációra kényszerítik az ukrán államot, hogy hogy, hogy gyakorlatilag három hét múlva ilyen kormány teljesen más szisztéma, más rendszer lesz. És Akkor e megint egy free kérdés, a mostani ukrán elnök e hol folytatja földi pályafutását, ha nem hal meg? Ugye sokan Oroszországba szoktak menni azt követően, hogy megbuknak, ő kevésé valószínű, hogy oda vágyna. Hát igen, de én abban, hát igen, nem tudom, szerintem ne fogadjunk még arra, hogy megbuknak. Tehát én, Nyilván most szemmel látható, tehát tényleg ahogyan fogalmazott valamelyik újság is, Dávid és Góliát harcáról van szó. De azért ezek az emberek a hazájukat védik. És egy, egy háborúban a lélektani tényező az, az, az legalább olyan erős tud lenni, mint a technikai tényező. Tehát nem, nem, tudom, én nem tudom, én most nem fogadnék szegény ukrán elnöknek a jövőjére, mert... Hát, most van szerintem, tehát neki most nem az hiányzik, hogy még fogadásokat kössünk arra, hogy merre felé fog menekülni. Lehet, hogy nem kell neki menekülnie. Igazalán, de nem visza, igazalán, az visszavontam a kérdést. Azt kérdezem öntől, látja-e azt, hogy a tőlünk száz kilométerekre lévő események hogyan fognak hatni, vagy hogyan hatnak már ma a magyar választásokra? Illetve a magyar nem. választásra! Ezt senki nem tudja. Azt látom, hogy, hogy van, egy, van egy korrekciós tényező az ellenzéki oldalon, tehát nem győznek most már béke üzeneteket bombázni néhány viszonylag könnyen félreértelmezhető mondat után, ami a nyilvánosságba kiment, és, és ezt követően most erősítik ezt a békevonalat, és mindenki békepárti. De hogy ez valójában ö, éppen azt eredményezi -e, hogy a választási kampányról egy kicsit elkerül a figyelem, és az emberek inkább külpolitikai híreket fognak olvasni, vagy pedig éppen azt eredményezi, hogy, hogy a közhangulat szép elkezd változni bármilyen irányba is, ez ma megjósolhatatlan. Senki nem tudja lenni. Menekültek, benzin, áram, egyebek. Ebben látte bármit is, amit egyébként az ember általában nem szokott vizionálni. Nem. Azt mondhatnám, én Volt, othattam a szokásos, de ez nagyon cinikus hangítják. Nem, tehát... nem, na, de nem ezt. Töve. A menekülteknek igazából csak a tömege kérdéses, uh, ugye a fő irány vélhetően Lengyelország lesz, nyelvi okokból uh -huh. is, uh, tömeglélektani okokból is, hozzánk valószínűleg kevesebb menekült fog érkezni, mint Lengyelországba, de biztos, hogy uh, de, ahogy be is indult a menekült áradat sokan fognak jönni. De ezek jelentős része... Uh, olyan lesz véletően, aki csak a háborús időszaka jön át, és aztán egyébként haza akart érni, csak biztonságot egy meg. közös ismerősünk írja, mint egy megdicsérve a saját lapját, hogy a népszava írta a Dávid és hogy csak hogy nevesítsük. Jó. Azt kérdezem öntől, nem állítanám, hogy kívánságműsor -e, a Kejfel de Tegnap az események hatására nem véletlen hívtam föl, öt nyom lett volna, abból hárommal nem készült beszélgetés, kettővel készült, ne hangozzanak el most nevek. Ugyanakkor ma az első három perc volt szabad, és sokkal több szabad persze egyébként sem lesz a műsorban, de ezt a három percet egy hosszú nevű ember arra használta, hogy nyilvánvalóan tudván tudva, hogy önnel fog beszélgetni, hogy kérdezzem már meg, hogy közmunkások miért viszik ki állítólag az ön nem tudom milyen szóróanyagát, amit egyébként a polgármester elmondott, hogy az nem egy az egy lakossági fórumra való felhívás volt, és csak azért kérdezem öntől, hogy kellőképpen pitiáner módon, de mégis a hazai sajtónak és a hazai elvárásoknak megfelelően, vagy sok szempontból megfelelően fejezzük be, de ha azt mondja, hogy erről beszéljünk a jövő héten, ne, vagy egyáltalán ne, ne beszéljünk, ne, ezt ne, is tudomásul veszem. Beszéljünk. Az az ember, aki feljelentette ezt a polgármestert, aki, amiről egyébként én nem tudtam, hogy a polgármester ezt közmunkásokkal viteti. ez valóban egy tegnapi lakossági fórumnak a szólalake volt. Az az ember, aki feljelentette ezt a polgármestert, Ríg Lajos, jobbikos képviselő, akinek a fórumára a szóló meghívót 2015-ben ugyanez a polgármester ugyanígy osztotta ki, csak akkor Ríg Lajos nem tett feljelentést, hanem akkor jól esett neki, hogy kiosztják. Véletlenül ő sem adott arra utasítást, hogy a polgármester így osztja ki. Magyarán 8 éve így osztják ki minden lakossági fórumra a meghívót. De már úgy gondolta Ríg Lajos, hogy feljelentse ezt a polgármestert, és egyébként azt is állítsa, mert erről megint csak szívesen elszölejtőznek, hogy én fenyegettem meg ezt a polgármestert azzal, hogy nem lesznek pénzek, nem kap pénzeket, EU-s pénzeket, hogyha nem osztatja ki a közmunkásokkal meghívott. Ilyen ma a kampány színvonal a Veszprém megye 3-as egyénk választókerületében az egyébként érzékenységére oly büszke ellenzéki előrészére. Csak annyival tudom feloldani ezt a látszólagos hogy valódi feszültséget, hogy anélkül, hogy a külföldön tartózkodó volt feleségemet megbántanám, kérdezte tőlem annak idején, hogy miért is válunk el, de ez egy ilyen anekdotikus történet, könnyen lehetséges, a sose történt meg, de én ezt gyakran szoktam mondani, hivatkozva rá, hogy azt mondtam, akkor az A betűvel keresztnevét tekintve volt feleségemnek, hogy mindenkiben így bennem is van egy nagyszerű és egy kisszerű én, és őszintén sajnáltam, hogy ő utóbbit hozta ki belőlem, sajnálom, hogy így fejeződött be a műsor, de van ennek egy olyan magyar szaga, ha nem félreérhető, eh, nem, ami kicsi büdös, de az enyém. Igen, igen, igen. igen. Az ahhozott minket egy kicsit, igen. Köszönöm a rendelkezésre állását, Én és köszönöm nagy köszönöm. vágy van bennünk az ügyben, hogy ismét élvezhessük személyes jelenlétét. Kelemes köszönöm hétvéget. Köszönöm szépen. Ismét kaptak négy percet, hogy telefonáljanak 061-712-42 Ma háború van holnap béke De mikor lesz már ennek vége Ma háború van holnap béke De mikor lesz már ennek vége egy 712 -42. először jó reggelt jó reggelt. csak egy megjegyzés a návra, hogy hogy ezért volt itt egy pici, pici csúsztatás, ugyanis Macron nem ugyanabban a szerepben ment mint Orbán Akron mint az EU soros elnöke. Én ezt értem, de a gazdasági tárgyalásokról is volt szó ebből. Függetlenül hogy ma úgy tűnik, hogy Franciaország sokkal hevesebb támadója, tehát nagyobb gazdasági szankciókat akar elérni, mint amilyet adott esetben Németország. Bár fogalmam sincs, hogy ebben a pillanatban éppen mi a helyzet tegnap még így volt. 061 712 másodszor. A műsorszor azért látnak telefonálni, de annyira a műsorszor hogy az előbb, amikor elkezdtem beszélni, a saját hangomat levettem, mert egyébként, amikor mással beszélek, akkor nem gondolom, hogy azt közzéteszem. egy 712 42 senki többet? Jó reggelt! Jó reggelt! Szerencsém van, mert kiválóbbnál kiválóbb külpolitikai elemzőkkel, vagy a külpolitikához nálam sokkal jobban értőkkel és Oroszország szakértőkkel beszélgettem. Filopov Gábor egy hihetetlen ívű elemzést adott, aztán következett a Navras is való beszélgetés, amely 98%-ában erről szólt veled, és aztán a 168-szor a megbízott főszerkesztőjével, ha létrejön a beszélgetés, Makai József való beszélgetés is erről fog szólni, miközben felvetődnek e, hazai szempontok is, de magasan repülni kell Szamovár, e, és ez számomra annyiban mindenféleképpen élmény, hogy tájékozott és okos emberekkel beszélgetni olyan dolgokról, amelyek engem egyébként érdekelnek, az engem mindig is foglalkoztatott, és te ezt egészen kiválóan tudod, hiszen amikor a honpolában, ami külföldön vagyunk, és valamit megélünk, amit a történeti magvát szeretnénk megtudni, nem egyszer kértünk már tőle, tudományos, te, tudományos ismeretterjesztést, terjesztés, és te ennek e, időkeretek nélkül e, áltál rendelkezésére. Ha ránézel a térképre, ha belenézel a saját fejedbe, ha nézed az éppen most zajló eseményeket, amelyek ki tudja mennyire voltak következményei a tegnapiaknak, és ki tudja holnap, mik lesznek az események, milyen gondolatok kavarognak a fejedben? Mindenket egy tragédiát látok. Tehát ezt, ezt meg kell szögezni, hogy ami most történik, az borzasztó. És egy személyes, ha úgy tetszik kudarcot, vagy, vagy tehát saját gondolkodásomnak a határait látom, mert én ezt nem tartottam elképzelhetőnek. Nem volt igazam, rosszul láttam, miközben életem jelentős részét Oroszországban töltöttem, elég jól ismerem az országot, ezt nem gondoltam. És utána visszagondolva, azért <kül> eh, hát pedig lettek volna figyelmeztető jelek, szóval most a mai események fényében egészen másképp néz ki mondjuk a Krim elfoglalása. Uh -huh. Vagy egészen másképp néz neki még, a, még az, a grúziai háború is. Ugye mindig ott voltak ilyen speciális körülmények, amelyek elhomályosították azt a háttérben meghúzódó Hát általános dolgot, ami, ami most úgy látszik oda vezetett, hogy, hogy egy, egy háború van, ami borzasztó Európában. Azért azt tegyük hozzá, hogy nem csak én hibáztam, vagy én láttam rosszul, hanem Putyin is változott. Az a Putyin, aki 2004-ben a Bundestagban német-nyelven beszédet mondott az örök barátságról, és arról, hogy hát mégis, hogyan kéne ezeket a kapcsolatokat a nyugattal fejleszteni, és amelyik, amely Putyin hát lényegében mindent lenyelt 2007-ig, 2007 után elkezdett változni, és erre nem figyelt oda a nyugat se, és ugye minden irracionális lépésben, mint amilyen egy ilyen háború, vagy borzasztó lépésben, van egy racionális mag, és ezt a racionális magot ugyan lát, Túk láttam, de azt gondoltam, hogy azért mindez nem vezet oda, ahol, ahol most vagyunk. És őszintén, szóval én nem hiszem, hogy ebből bárki jól kijön, beleértve az oroszokat, és jó, a ukrán hadsereget le fogják győzni, ez nem kétséges. És aztán? És aztán? Nem tudom. Nekem ilyenkor mindig ilyen, ilyen képeim vannak. Nem tudom, emlékszel, amikor a Bush elnök egy repülőgép, egy vadászrepülőgép kormánya mögött leszállt egy repülőgép anyahajóra az iraki háború után, kiszállt, és az ünneplő tömegnek azt mondta, hogy mission accomplished, végrehajtottuk a feladatot, győztünk, hát és csak aztán kezdődött a java. Szóval, és mi most nincs vége. Tehát... Nem tudjuk, hogy mi lesz. Hosszú távon az biztos, hogy Oroszország ebből rosszul jön ki, csak hát az a hosszú mennyire, táv... Az... Mennyire lesz, vagy van már igaz a Tálas Péternek, aki tegnap arról beszélt, hogy egy véletekig meggyengített Ukrajna olyan gazdasági-társadalmi folyamatoknak lesz, vagy talán már van is a szintere, amely egyetlen szomszédos országnak sem lesz jó, sem Oroszországnak, sem Magyarországnak, bár ő inkább Oroszországról beszélt. Hát most teljesen független attól, hogy, hogy mi lesz Ukrajnában. Ugye, tudjuk, hogy már a Krim és ezek a uh, Luganszki és Donetszki tartományok is nagyon sokba kerültek Oroszországnak háború nélkül. Na most egy háború, az mindig rengetegbe kerül. Az eredménye nem csak az lesz, hogy rengeteg uh, anyagi érték és ember pusztul el, hanem hát az is, hogy egy, egy új világ jön által a rétre, amely új világ nem fog kedvezni az oroszoknak. Tehát uh, azért... Azt látni kell, hogy egy nagyjából ö, Olaszország méretű gazdaságról van szó, egy okay. olyan e. gazdaságból. egy kivételesen egy pontos veszőt, mert ugye ez már a harmadik beszélgetés, amit erről folytatok. Hat próbálkozzak veled most, és aztán ezzel haladok tovább, ha majd felveszi a telefont. Ukrajna oldaláról mit jelent ez? Jöhetek ki ebből úgy győztesen, ide-tálas, odatálas és egyéb elemzések Ukrajna, hogy végül is egy. Később sokkal inkább gyenge Oroszország, tehát nem holnapról beszélek, már nem lesz képes megakadályozni azt a folyamatot, mármint a nyugathoz való közeledését Ukrajnának, amit most úgy tűnik, hogy megakadályozott. Hát nem tudom, de hát, szóval egy szétbombázott, szétvert, megerőszakolt ország, Soha lesz igazán erős, soha sem fog tudni ő maga. Jó, de hát újraépítheti. Te vizionálod most már, hogy a tévedésedet bevallottad, ennek a jelentősége az én szememben roppant kicsi. Én nem vagyok, én egy liberális ítélőszék vagyok, de nem ilyen vonatkozásban. Az más dolgokra vonatkozik. Adott esetben rád is, de nem e tekintetben. Tehát neked van-e azzal kapcsolatban a víziót, hogy ez mennyi ideig fog tartani ez a háború? Nincs, valószínűleg nem sokáig, hát egészen egyszerűen azért nem, tehát mit nevezünk háborúnak? Tehát hogyha ö, csapatok összecsapását háborúnak nevezünk, az nem fog sokáig tartani. Ö, ha, ha egy a pacifikálást, vagy politikai megoldást, Ugye felvetődött az, hogy a Zelenszkinek az el, eltávolítása lenne a cél, miközben a Navras is arról beszélt érthető módon, hogy közben ugye ez milyen mértében korbácsolja fel az ukrán hazafiságot, és hogy egyáltalán nem biztos, hogy megbuktatják Zelenszkit, de vajon miközben ugye amit mondasz, ez teljesen reális, van egyfajta hogy elfoglalják, vagy megbuktatják a kormányt. Te mit látsz? Milyen célral folyik jelenleg ez a háború? Ezzel a célral, nyilván, nyilvánvaló, meg akarják buktatni a kormányt, Ukrajnát valamilyen módon, és méghozzá egész Ukrajnát valamilyen módon, hát orosz protektorátus, fennhatóság, teljesen mindegy, hogy hogy minek nevezem, alá akarják helyezni. Ez szerintem meghaladja Oroszország politikai, gazdasági, sőt katonai erejét is, hosszú távon. Rövid távon. Ugye a, a, egy katonai összeomlásnak mindig borzasztó következményei vannak, ezt azért láttuk néhányszor, tehát előfordult ilyen már. Ugye az első világháború utáni katonai összeomlás, ugye mit eredményezett Magyarországon, majd utána a Tanácsköztársaság katonai összeomlása mit eredményezett Magyarországon, Nem, nem volt számottevő ellenállás, miután a román csapatok elfoglalták Magyarország felét és igazából hát a legkevésbé a hortiát ellen, ugye? Tehát én azt hiszem, hogy, hogy tudom, minden példa rossz, de, vagy minden összehasonlítás rossz, de azért azt nem szabad lebecsülni, hogyha összeomlik egy ország, ha vereséget, katonai vereséget szenved. Ha politikai vereséget szenved, az azért nem szokta megerősíteni, és azért ne álltassuk az Ukrajna, a jelenlegi vagy még a háború előtti állapotában se volt egy igen stabil és, és teljesen. Igen, hát, er jól erre, erre utaltam, hiszen Ukrajnáról nem erőször beszélgetünk. De akkor most, ha arról beszélünk, hogy a ellenszki eltávolítása a cél, akkor addig fog tartani a háború, amíg ezben nem következik? Nem tudom, most már nem akarok semmit jósolni. Nem tudom, nem. Nyilván a háborúnak az az, az csak annyiban fontos, mint egy szimbólum. Nyilván az egyes számú cél, cél a, az ukrán hadsereg, az ukrán katonai ellenállás totális megsemmisítése. Ez elérhető, ez viszonylag gyorsan elérhető. Innentől kezdve két lehetőség nyílik. Az egyik, hogy az ország apátiába süllyed, és, és, és hagyja magát megerőszakolni. A másik, hogy nem. És innentől kezdve már nem a, a hadsereg, hanem a lakosság, és, és annak a katonai, politikai, Isten tudja, emberi ellenállása a döntő. Én néztem az orosz rádiókat, tévéket, vagy hallgattam őket, és az e egy szó megütötte a fülemet, Afganisztán. Szóval, ha, ha ez egy ilyen jellegű, vagy akár egy csecsenföld jellegű konfliktus, egy 40 milliós néppel, hát az nehezen elviselhető, nehezen megnyerhető mindenki számára. Azért nézd, egy ország megszállása az megszálló erőket követel azokat ott kell tartani, azokat életben kell tartani. Uh -huh. Ugye tegnap láttam, mondok egy példát, tegnap láttam a CNN-en egy ö, olyan videót, ahol egy CNN-es tudósító magyarázta és mutogatta, hogy tőle ottan 50 méterre uh -huh. orosz ö, ö, deszantosok ö, valamilyen repülőtér mellett éppen hadd, van állásokat. Én is láttam, tigem? Na most gondold el, hogy ahelyett a Ö, tudósító helyett egy ö, ukrán hazafias siheder állott egy kalasnyikóval. Uh -huh. Ez jó néhány halottat jelent. És nagyon sok ukrán hazafias siheder, és nagyon sok ukrán hazafias idősebb férfi és nő lehet, akik azt mondják, hogy ezt nem fogadom el, és valamilyen módon harcolnak. És azért én még nem látom olyan hadsereget, ami egy partizán államot megnyithat volna. Kievostromáról mit gondolsz, ami éppen most zajlik belétve? Kievostrom az egyébként micsoda? Hogy kitűzhessék de. a zászlót, vagy miről szól? Nem majd, tudom, amúgy. nem hát, Nem tudom, hát mondjuk az, az, az is egy elég érdekes dolog, hogy Kievbe nyilván akkor lehet bemenni, ha ott nem találkoznak ellenállásra, tehát az nem inném, hogy, hogy utcai harcokat tűzött volna ki katonai célként bármelyik horoz katonai vezető. Jó, itt itt nagyon sok ismeretlenes egyenlet, itt ezekről beszélünk, egy háborúban mindig csak, mindig csak találgatni lehet, és soha sincs megfelelő információnk, ugye minden háborúnak az első áldozata, az igazságban, és a <gül> információ nyilvánvalóan nem tudjuk, mindig csak a háború után néhány nappal, vagy héttel, Ez vagy a, a te mondásod, vagy ez egyébként egy létező mondat? Ez egy Karl Kraus nevezetű, igen jelentős osztrák, hát publicista, újságíró, író. És... Nem a te nem. Nem. Mondta, egyébként az a könyv, ami az első világháború kitörése után íródott, amikor még egyébként mindenki orzasztó lelkes volt, hogy itt milyen jó kis háború lesz, annak az a címe, hogy az emberiség végnapjai. Ez egy dráma egyébként, és tudom mindenkinek ajánlani. Felvetődött de. tegnap, hogy orosz volt szovjet tagköztársaságok, amelyek adott esetben nem baráti viszonyt ápolnak a jelegi orosz vezetéssel, hogy Isten mencs, hogy beavatkozzanak ebbe a háborúba. Az attani műsorvezető nem kérdezett, te érted, vagy sejted, hogy kikről lehet Tehát van-e bárki, aki ebbe egyébként be akar avatkozni, beleértve, hogy most Belarus például beavatkozott? Már Belarus természetesen beavatkozott. Belarus egy, egy, egy háborús harcoló fél, az ő területéről támadtak, ezt le nem vakarja magáról, sehiben se különbözik ebben a, ebben a viszonylatban Lukasenka Putyintól. De van-e van Na most hát van ilyen, hát ugye a, a grúz-ukrán viszony az pont az orosz. Oroszország vagy Moszkva ellenességben ö, ö, csúcsosodott ki és, és ott ott ennek már van hagyománya. Hát egyebet nem mondjak Szakasvili, ugye a, a Grúz elnök, amikor Grúziai politikai karrierje é, éppen... Ö, nem polgármester volt. Így van, nem nem ö, volt nagyon magas szinten akkor akkor Ukrajnában ébred és, és Ukrán, és, és amikor voltak a Grúz események, ugye 2008-ban a grúziai háború, akkor az ukránok, hát inkább csak szimbolikusan, de segítséget nyújtottak. Mi akadályozza a grúziát a józanész? Hát persze. Most mit is, támadja meg az Oroszországot? A nyugata, ahogy ezt szokták mondani, vagy Kína? Nem. És Kína. Az két külön dolog. Igen, igen. Rájuk hogyan tekintsünk, Beleért, vagy nézzünk magunkat, mi nem tudom, hogy a fejlett nyugathoz tartozunk-e, hogyan tekint ma erre az egészre a világ, amely aktívan véleményt formál, és passzívan avatkozik be, beleértve, hogy egyfajtában különböző országok különböző módon harapják meg az újukat, hogy a gazdasági szankciók milyen mértékűek legyenek, mondván, hogy a személyes kitettségük akkor ezt hogyan fogja befolyásolni. De vannak prioritások, ez olyan koncentrikus fontos. És minden, mindent felülíró prioritás, hogy atomháború azért talán ne legyen. Ugye ez azt jelenti, hogy ezzel az atomhatalom Oroszországgal más atomhatalmak, vagy olyan szövetségek, amelyek atomhatalmak részei, lehetőleg ne kerüljenek katonai konfliktusba. Ez egyébként mindenkinek, tehát az egész emberiségnek az érdeke, kivétel nélkül. Na most innen, aztán jönnek a, a következő körök. Azt persze, hogy, és akkor most itt van, az persze, hogy egy ilyen nagy világpolitikai átrendeződésben ki az erősebb, és ki erősödik, és ki gyengül, és kinek a pozíciói rövid távon, középtávon, hosszú távon hogyan változnak, ez már nagyon-nagyon különböző. A kínaiak szerintem ülnek és röhögnek a markókba. Ennél jobb szenáriót nem tudtak volna maguknak elképzelni. Itt mindenki leköti magát, Oroszország ö, gyakorlatilag oda sodródott mellé, és, és hát az erőviszonyokat látva ez azt jelenti, hogy Oroszország kerül függésbe Kínától, és nem Kína-Oroszországtól. Hiába tornásztatja az izmait Putyin, és hiába mutatja a kínaioknak, hogy látjátok, én mit tudok, ez nem fogja őket különösebben meghatni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy, hogy itt a kínaiak egy nagyon komoly stratégiai előnyhöz jutnak mindenkivel szemben. Már csak az is, hogy kimaranak egyébként ez a klasszikus kínai, hát katonai vagy politikai doktrina, hogy ugye a majom ül a hegyen és nézi, hogy a tigrisek ott lent a völgyben harcolnak, és a markába. Én azt hiszem, hogy a nyugat az természetesen egy borzasztó nagy presztizsvereséget szenvedett, ugye nem tudta megállítani Kutyin, és nyilván az is fogakban különött. nem elegáns, de nem is használom ki, csak fölvetem, hiszen nincs itt mind a két fél akik vitatkozhatnának, de előtte Navracis Tibor arról beszélt, hogy azért ő ezt a Biden adminisztráció vereségének tudja be, és a Trump adminisztráció pozitívumának tudta az be, hogy akkor is volt már feszültség, de az akkori adminisztráció meg, tuda, meg tudta akadályozni azt a háborús konfliktust, ami most nem volt megakadályozható. Hát, hogy finom legyek, egy csacsiság. Meg nem is igaz. Szóval ez teljes, ez egy, ez egy vicc. A, a Putyin vagy a Trump adminisztráció külpolitikája az hát, legfélebb arra, hogy meg az oroszokat, hogy ez az Amerika nem ö, komolyan vendő, nem ütőképes, nem konzisztens, nem képes konzisztens politikai vezetése legalábbis azon a szinten, hogy aztán a katonai meg... Oké, tudomásról veszem az idő rövidsége miatt Hát kérdezzem meg, hogy egy nagy hatalomnak az erejét ilyen mértékben befolyásolja egyébként, hogy ki az első ember. Az erejét nem befolyásolja. Jól beszélgetsz mutatlan volt a kérdés a megítélését. A megítélését igenis az akcióinak a hatékonyságát természetesen. De kvázi egy, egy fazék fölött lehet egy fedők, egy ilyen elnök, aki egyébként a fazék tartalmát ilyen mértékben nem teszi láthatóvá, és hogyha elmozdítjuk ezt a tetőt, és egy másikat rakunk rá, az ennyiben ö, ilyen jelentős változást tud okozni, és ez most kizárólag a nagyhatalmakra vonatkozik, a, a, bár a többi országnál is releváns a kérdés. Jó, hát eh, Amerikában azért ezt tegyük oda az elnököket, elsősorban belpolitikai okokból választják, vagy buktatják meg, tehát eh, nem biztos, hogy ez, ez, ez egy jó példa. Én azt hiszem egyébként, hogy sajnos a, a külpolitikát is inkább mindenki belpolitikai eh, szempontok alapján használja, Egyébként ez Putyinra is áll, tehát ugyan van a Pucsini gondolkodásnak egy birodalmi, egy, egy geopolitikai, egy nem tudom milyen vonulata, de van biztosan egy, egy, egy egészen a puszta létért küzdő politikusnak a, a gondolata, és azért azon elgondolkoznék, hogy, hogy miért kellett ezt a, ezt a borzasztó színházat megrendezni, amikor ugye mindenki mint egy kiment a táblához és felelt, hogy a, na, akkor egyetért, ezt nem értesz, mindenkinek alá kellett írni. Ez azért nem Putyin erejét mutatja, ez azt mutatja, hogy, hogy úgy érezte, hogy ő neki, ő neki igenis mindenkit be kell vonni, mindenkinek a kezébe kell nyomni a füstölgő pisztolyt és a kelelősséget, és ez, ez azt mutatja, hogy, hogy ő is érzi, hogy azért ez egy olyan játszma, amit ami, hogyha nem sikerül, akkor ezt ráolvassák a fejére, de hát nem lesz ki, aki ráolvassa, mert ugye mindenki az egy emberként mondta. Hogy Két igen, kérdésem de. van hazudtam három. Egyrészt, hogy vagy? Jó. Másrészt, tudod, hogy meddig maradt? E, valószínűleg a jövét közepén elmegyek. A harmadik pedig az, hogy nagy valószínűsége, akkor igényt tarthatok-e rád a jövő hét elején? Igen. Rendben Akkor feltettem őket. Kellemes hétvéget? Nektek is, neked is. Nemes gábort hallották. És most... Próbáljunk kapcsolatot rét, létesíteni egy távoli országgal, vagy nem egy távoli országgal, nem egy távoli személlyel. Most kivet próbálom elérni, ha egyáltalán jól hívom. Valaki megrót, hogy itt a Skype-ot nem egyedül kezelem, tudnám kezelni, csak rettenetesen sokat bénáznék. Ebből a bénázásból meg elég, hogyha a közvetlen környezetem veszik a részét. Gyerekek, ha telefonálok külföldre, akkor 00-t hívjak, vagy hívjam egyből a körzetszámot? 06. Jó. A de 06 az biztos, hogy nem, hiszen külföldet hívom. De, de, plusz, plusz de, tudom, mi Minden megvan, de. Ja. De plusz azt nem is tudom, hogy hogyan kéne itt varázsolni. Na, ez kicsönk. Ha jót hívtam. Valaki jöjjön, hát hogyha több sikert ér el, és nem én, kiderül, hogy én vagyok a béna. Valaki jöjjön át az akváriumból Hát akkor ugyanoda jutottunk. Ja. pont meg. Egészen addig, amíg nem jön létre az összekötetés az önök rendelkezésére állok. 061, 71242. Bár ezt jól mondom, mert közben én telefonálok, tehát nem tudom, hogy hogyan telefonálnának maguk, de Istenem. Az SS az átmegy. Mindenki megpróbálja felhívni a makait, akinek sikerül. Azt nem mondom, hogy kap egy banánt, mert ez nem egy túl jó állapotú banán, de el is pusztítom, hogy ne legyen még rosszabb állapotja. ugyanott tartunk. Sajnos, Na jó. Akkor megpróbál még egyszer... Akkor felhívtam mizé nélkül. Igen. Most is ezt teszem. Most lehet, hogy valami fogalmam sincs, hogy most két hívok. Jó, semmi, hát akkor most itt tartunk. Hültem egy kérdőjelet, aztán Egyéb módon is hívható ez a telefonszám, vagy csak így vonalasom? Hm? Jó, oké, okay. jaj, No. Igen, fesi. Egészen mostan egymással beszéltél, mert hívtalak téged egyfolytában, de nem sikerült. beszéltem mással is. Beszéltem mással is, mert olyan is volt, hogy, hogy egyszerűen beszélgetés közben megszakadt. A, a telefon, és akkor utána egy ideig nem működött de itt közben mindenki folyamatosan hív. Úgyhogy, elég nehéz a, a korábban. Na mindegy, itt vagyok, parancsoljon. Makai József, jól mondom? Jól beszélsz. Jó, figyelj, a te ötleted volt, hogy ki menjél? Hát persze, ki, kinek az lett volna. Ez hanyadik háborús konfliktus, amit személyesen látsz közelről. De... Hát nem, most így hirtelen nem tudom, volt, volt, volt, volt, néhány, volt, volt néhány Afrika, volt Közel-Kereszt, Afganistán, hát nem, Balkán, hát nem, de volt, volt néhány. Afganisztánban is voltál? -e? Voltam néhány sor, igen. Van ebben olyan, ami téged vonz, és aminek következtében azt gondolod, hogy mint újságíró, riporter, magánember, meg alá aláhúzandó, valami olyan pluszt kapsz, amit egyébként, ha a másoknak közvetíted, akkor azért érdemes volt most elmenni ki hát, hát én, én, én, én, hogy, jó, Kezdjük onnan, hogy én ennél drámai pillanatok az, mint hogy hogy, hogy emberek államok egymásnak feszítenek, tehát azért most így, be, be, be, jó, Próbáljuk meg ennyire elmondva, a volatkoztások az Most ugye az a helyzet, hogy vannak egyik oldalon, ugye a, a, a, a, a, a különbözők, és kimegyek a borzból inkább. Szóval, hogy, hogy itt vannak a, a, az ukránok, akik egyenruhában, vagy egyenruha nélkül, gépkarabbaliak, vagy egyébben, Különböző utakon, pontokon arra várnak, hogy ott megjelenjenek az oroszok, akik most ellenség, pár évtizedben testvérek voltak, de most már nyilvánvalóan ellenség, és, és hát megöljük őket, mielőtt ezek az oroszok őket megölnék. Másik oldalon vannak ezek az oroszok, akiket a, a különböző megfontolásokkal a kormány oda küldött, hogy lehetőleg meg a Ukránokat. Ugye ez már így önmagában egy elég drámai szituáció. Igen, uh, és, uh, és én ennél, ennél, hát nehezen is tudok elképzelni grámaibat. Itt nem arról van szó, hogy most ki hova szavaz, meg hogy úristen, uh, ki mit mond a parlamentben, ki a, kinek a kurvanyját, hanem ez, ez, ez itt élet és halál kérdése. Egyrészt. Uh, Másrészt, Más, más részt, ugye, hát ez egy, ez egy olyan pillanat, ami akárhogy nézem, a történelemkönyveben benne lesz. Á, vagy így lesz vége, vagy úgy lesz vége, de az, hogy ez itt megkezdődött, az, hogy ez itt zajlik, hát ez a történelemnek már most része. Mióta a, vagy kint Kievben? Hogy hát akár, és hát így, így látni, így, tehát látni a történelmet, azért az így nagyon, na, szerintem egy valami, nagyon érdekes. Magyar, egy, hogy amikor állap. megérkeztél, akkor még nem lehetett tudni, hogy lesz háború. Ö, nem, nem, nem. Hát akkor, akkor mind, hát ugye az emberek ugye saját reményeik és meggyőződéseik túlszajt. És akkor beszéltem olyan emberrel, aki, a, a, aki szerint az oroszok hazuk kutyák, és hogy, és, hogy, és hogy meg akarják ölni az ukránokat. Most jelenleg, hát ugye, úgy tűnik neki, az ő igazsága áll közelebb a, a Meg olyannal is, aki abba akart hinni, hogy, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy a Putin ki tudja úgy mozogni ezt az egész történetet, hogy... A, hogy ne legyen szükség nagy invázióra. Vagyis ha lesz valami háború, akkor az mond délen, vagy keleten történik, de hát mi itt azért ki vagyunk. Ha Mindenféle, nem következik be a háború, akkor elbeszél. Ha nem Igen? következik be a háború, már itt hol lennél? Nem tudom még. Hát ugye ezek, ezek, ezek nem olyan pillanatok, hogy na, most látjuk. Tehát, az jó, az amikor is, elmentél, akkor, akkor egy hány utaz, amikor, az, De azt kérdezem, Józsi, hogy amikor te elindultál, akkor egy Ez napos érte. Utaz, az, az, ezt akkor, akkor Ezt akkor erre akarok válaszolni, hogy amikor én akkor indultam el, amikor úgy láttam, hogy a, a diplomáciai manőverek lehetősége, meg, a, meg egyáltalán megoldások lehetősége, az nagyon-nagyon elkezdett fogyni. Hogy már itt eljött az a pillanat, amikor vagy az van, hogy, hogy, hogy Putin azt mondja, hogy jó, visszavonulok, és akkor viszont, hát, hogy mondjam, hogy loser, aki, aki saját országában egy puskolag is nélkül egyőztek, vagy valamit tennie kell. Azt, azt nem tudtam, hogy mit fog tenni, de hogy valamit tennie kell. Aztán jött az a szakasz, amikor már kint voltam, hogy bejelentették, hogy elismerik a két köztársaságot, és majd oda a béke fenntartókat kül, akkor, akkor lehetett azt gondolni, hogy ez lesz az, hogy ott hivatalosan is megjelennek a nem hivatalosan már ugye 8 éve bent lévő orosz csapatok, és akkor ennyi lesz. Érted? Tehát ez egy, ez egy folyamat, ami, ami eszkalálódik, és azt nem látjuk, hogy az eszkalációnak mikor, uh, hol van vége, kinek mi a szándéka, meg idő után, amikor már úgy elül a kor, meg egy kicsit a köd akkor már tisztában látunk, de, de az első nap még nem, talán még a második nap sem, á, itt a sétálok a, a környéken, á, azt látom, hogy egy rakás újsággyűló, hogyha ilyen talácslanó sétál, és azt próbálja kitalálni, és hát akkor erről a mai nap, ez kb. miről szólhat? Jó, itthon az, van, az újságok van, arról írnak az internet, hogy Kijev ostroma zajlik éppen, ez így van? Hát ugye az kérdés, hogy mit nevezünk ostromnak? Tehát, mit nevezünk ostromnak? Lőnék-e a város, ez, ez most még így nem igaz. A város környékén, a város tágabb környékén valószínűleg már vannak harcérintkezések az ukránok és az oroszok között, és valószínűleg az oroszok azon lesznek, hogy, hogy mindenképpen ám, a körbe zárják a város és elkezdődjön a kifárasztás. Jö, ugye két dologról esik szó. Az egyik ilyen... az, hogy rakétákkal lövik, a másik pedig, hogy vannak szárazföldi csapatok, vagy mind a kettő? Mind a kettő, mind a kettő, mind a kettő. Tehát mind a kettő. Te azt feltételezed, hogy a szó klasszikus értelmében lesz megostromolva Kijev? Hát nem zárom ki ennek lehetőségeit. Tehát ugye könnyű lett volna, le lehet, hogy. Pár nappal ezelőtt azt mondtam volna, hogy ez, á, hát ez, ez egy, na, az egy, egy nagyon erős túlzás. De most éppen itt vagyok egy városban, ahol az előbb civilizált emberek, korábbi a repülők be, három autóba is húztak el valahova. Most éppen azt látom, hogy egy másik csoport tegveres tart gyalogosan valahova. A, tudom, ők hogy Hát, hogy itt van katona, van csendőr, ugye gárda van, rendőr, sok-sokféle. A á, civilek mennyiben, rend, a, a, mennyiben rendelkezhetnek, vagy függetatói rendelkezhetnek? Mennyire van a civileknél fegyver, vagy ez jelen pillanatban nem egy jó kérdés? Van. Voltam, egy, voltam egy fegyverboltban, nagyon jól török az üzlet, ugye itt egy kicsit eh, mennyi szóval azítottak a fegyverviselési és fegyvervásárlási eh, szabályokon, és ez meg is hozta a kedvet. hogy. engem akkor vehetnél egy kalasnyikovot? Hát én speciál valószínűleg mehet, tehát az nyilván. De ha megkérnél egy ukránt, hogy vegyen neked egy kalasnyikovot, odadnád a pénzt, és aztán ő odadná neked, akkor úrán belül lehetne? Hát ennél valószínűleg a bonyolultabb nem gondolom, hogy az ukránok feltétlenül abban lennének érdekeltek, mert azt ki maguknak, hogy úgy Ja, csak valamiért te is bementél ebbe Fél a fejvőboltba. Hát azért nem tennem, mert, mert, mert nagyon jó örök az üzlet, azt láttam, és kíváncsi voltam, hogy... Mennyibe a kerül? És, hogy... Hát a, a, a... background, neked ezt is kumbertálnék, de az ára megfizetetők, mert, mert, mert hát, hogy mondjam, tömegek vannak bent, és, és, és uh, hosszú sorokban várunk mert ugye csak élvényes Covid múltási uh, az lehet be menni, ezért egy várnak ki. Igen, örülök, hogy végre valaki érti ennek ironiáját. Uh, szóval, uh, szóval, hát van. Igen. Ne haragudjál, ha már itt tartunk, akkor mi a Covid helyzetük de Vagy valószínűséggel erről nem kérdeztek az elmúlt időben. Nem tudom, mi a Covid helyzetük De ott például a katonák azok használnak maszkot, vagy ha igen, akkor gázálasz van rajtuk? Nem szeretném elviccelni. Mégis akarom elviccelni, szerintem más gondja van itt mindenkinek. Uh, csak úgy lehet bejönni hogy az országban, hogyha ha ha van egy különleges Ukrajna által kitalált és kifejlesztett és, és, és megkövetelt COVID-19 biztosítás. Uh -huh. az, hogy van, van egy egészségügyi biztosítás a valakinek, bármennyi millió meg meg millió forintra, az nem jó, mert nem írja rajta azt, hogy COVID-19. Ah, ennek nem Ahogy mondjam, ennek az egyik értelme, hogy az a 10 euró az megérkezzen Ukrajnába, mert nagyjából annyiba, annyiba kerül. Tehát nem egy nagy tétel, de sok kicsi sokra megy. Um, nagyon változott. tehát vannak értelmek, ahol azonnal már az ajtóval meg kell mutatni az oltást, az oltási igazolványt, a digitálisat mondjuk, um, mi vannak boltok, ahol kérik, hogy tegyék fel a maltot. Boltok nyitva vannak? Nincsenek. Nincsenek, ma már a második nap, hogy nincsenek, de, de volt, Éttermek, amikre Nincsen, Nincs semmi, semmi, semmi. Mindenbe van zárva? Teg -tegnap, tegnap óta minden zárva van. Mennyire tapasztalat. Tegnap, tegnap még. Tegnap még volt olyan hely, ahol tudtam menni. kávét, ma már, ma már sem dolgozik. de ha enni akarsz, akkor, hova mész. Hát vagy rájárok a, a készletemre, vagy megpróbálok valami valami életőd, még felhagani az egy-két ilyen igel napoli szedében, ahol még van Neked van tapasztalatod, és van, mivel összehasonlítani, így aztán talán értelmezhető a kérdés, hogy egyébként az a fajta közbiztonság, amely városonként más és más voltam, Kievben olyan város volt, amilyen egyébként bármely más nyugat-európai város lehetett, de ma a közbiztonság Kievben reggel, délben, este, éjszaka, hajnalban. Nem, nincs, nem érzem, hogy a, hogy a közbiztonsággal lenne probléma. Maguk az emberek azok egy ostromlott város lakóinak a benyomását keltik, vagy ilyen nincs, hogy ostromlott Igen. város lakói? De hát ő, nyomot, minden, mindenki nyomotnak tűnik. Tehát azért mindenki, mindenki a, a, a, a, a Már azért tegnap lehetett látni, hogy hogy hogy, kicsit, hogy pánik, tegnap még voltak a pániknak is kapkodásnak, ugye a hogy csomagolás, tűzés, és nyugatra beragadtak az autópályát. Tehát, hogy ez volt, volt... És ennek vége is lett? Most már senki nem próbál autóval elmenni? Hát lehet, hogy próbál, nem láttam. Most ezt már nem néztem, az a hír, hogy ugye nem lehet elhagyni kievet. Lehet, hogy most már nem érdemes elindulni. Hogy nem lehet elhagyni kievet, ez azt jelenti, hogy fizikailag nem megy? Hát, hogy nem lehet közélytön kiemelni. Tehát, hogy elindult az autóban, megy valamelyik, elérni. Pont úgyis ott azt mondják, neki forduljon vissza, ez nagyjából lesz. Ez a rossz a kifejezés, és nézd el ott nekem, ott te vagy a főszereplő, most ott nagyjából, ahol te vagy ott, hány millió ember van túlszulájtva? Nem tudom, de nem ott hány millió menekült el. Tehát ugye ez egy nagyon. Ez egy, egy te érzékeled a... a különbséget, hogy egyébként jelentős számú ember hagyhatta el Kijevet? nem látsz senkit. Uh -huh. <há> Újságírókat leszámítva. Okay. emberek ja, otthon, okay, vagy jó. hova Nengéz mennek ilyenkor, Ten a, a e Igen. Ten a drámai képeket lehetett látni. Igen. Tegnap drámai képeket lehetett látni metróban lévő, hova mennek az emberek, hol vannak, akik ott maradtak. Hát éppen a metróban, én tegnap lementem, ahhoz egy megállóban, a kicsit emberekkel, tényleg is, úgy gondolják, hogy ért ideig. Hogy lesz meg, a A metró közlekedés az például már nincsen, tehát a metrónak új funkciója van, lett. van. Van, van, van, van, van, van, csak közben a, közben a megállók egyúttal, egyúttal óvóhelyek is. Ingyenes lett a metró, és ingyenesen ügy, ügy, lehet használni, plusz óvóhelyként is működik. Ez, ugye, ez is szovjet típusú metró? A, tehát könnyű budapestieknek elképzelni, nagyon milyen vannak lent, és akkor ott emberek ülnek, és lagódnak. Te aggódsz? Pesik? Te aggódsz? Hát nem tudom, aggódom, egy próbálok készíteni. Uh, Például, hogy, hogy mi nyilván egy... Nem városban, lenni kényelmesebb, meg kellemesebb, mint egy Ostromoltvárosban. Ebben vagy, vagy gyakorlatod? Vál... Voltál már Ostromoltvárosban? városban? De hát ezek hogy negyem, ezért ilyen bennipper. Most még ugye az, az a kérdés, milyen akció. Ma, tegnap volt Na már, már volt, én nem a... mi volt X lehetőség. Ma már... volt? Én nem értem, tegnap mi volt? X lehetőség volt, hogy ezt lehet tenni, akkor ah. erre lehet elindulni, így lehet el, hogy ne város vagy nem Na, Ma már ebből ugye valamennyi elfogyott. Tehát ha közúti közlekedés nincs, akkor, akkor, azért, akkor egyre inkább az van, hogy itt kell várni. Jó, akkor ezek szerint nincsen busz? Hát nem sokért. nem. Repül, de nem, nem. Hát ellenmondásos hogy elvileg működik még a vasúcea. De elvileg el lehetne hagyni kievet vasúton? Ta Talán igen. Repülővel? Hát szerintem ez nem koszkál de még senki szerintem már nem nagyon repül senki. Ukrajnál Mennyire repül. bombázták? Csak a katonai reptereket bombázták, vagy a polgárit is? Én úgy tudom, hogy a katonai regszerek voltak. Az, Nagyon jó, hogy ezt mondod, Józsi. Azt áruld el, hogy leszámítva azokat a konkrét élményeket, amelyek nyilvánvalóan elképesztők, és azt is meg tudom érteni, hogy téged vonzzanak. Valójában egy sor információ épp ugyanúgy jut el hozzád, mint hozzám? Uh, nyilván. Tehát, hogy uh, ugye a kérdések egy részére azért nem lehet válaszolni, mert... Uh, mert ezekre, ezeket az infókat ö, nagy cégek szállítják nagy infrastruktúrával. Tehát az, az, hogy az ukrán kormány hogyan reagál, hogy mit nyilatkozik erről vagy arról, az nyilván mindannyian az építől vagy a rajterször fogjuk meg mm -hmm. tudni, akik egy szállodában kibérelnek egy-két, három, négyet emeletet, vagy egy egész szállodát, felerakják emberrel. Ö, szerkesztővel, újsegívóval felvesznek egy rakáshelyi segítő, tolmácsot, sofőrt, autót, ez egy üzlet. Ez egy iparág. ezzel szemben iparának... egyedül vagy ott. Hm? Illetve talán igen, most már igen, másod igen, magaddal. És, és, és, és, és nem, még egyedül vagyok, de hogy e, te, te, hogy az én lehetőség, az én hogy mondjam, dolgom vagy az én Munkám nem feltétlenül az, hogy a, hogy a legfrissebb uh -huh. híreket szállítsam, mert hát ez, ez tulajdonképpen ezt a rajzolás megteszi helyettem. Uh -huh. Én itt az én dolgom itt az, hogy elmegyek, lemegyek a... A, a, a, a metróba, és akkor beszélgetek emberekkel, hogy a mi a, a helyzet. Az, hogy azt elmegyek boltokban és beszélgetek emberekkel. Hát, Elmentél boltokba, még nyitva voltok. Igen, igen, igen. A, el, el, el, el, Mennyire utakra, van mozgásszabadságot? Tehát kieven belül oda se ahova akarsz? Na, hát igen. igen. Közvilágítás este volt-e? Hát 10 kiállási tilalom. Ó, oh, így kiállási Ami Igen. Úgyhogy. Egészen hány 9, óráig? 5, 5, 7. 7. óráig. És ugye ez mind, mind plusz 1, tehát a magyar idő szerint 9-től 6 uh, uh, ott az hány óra tílalom. van? Uh, hát egyet mint uh -huh. már Milyen időjárás Úgyhogy, uh, na, Most éppen ilyen. Uh, Kiegészen fűzős, amiben benne maga potenciál, hogy volna belül meleg, vagy meg a felirat melegebb. Van-e fűtés? Ez hm. szerintem, hogy fűtés min múlik az, hogy egyszer csak azért lehetetlenül el a helyzeted, vagy nem tudom, van nálad ilyen, ilyen, izé, ilyen most elfelejtettem a szót, ami ilyen szatelittelefon, mert hogy nem lesz internet, nem lesz áram, tehát egy ilyen szituációban az ember gondolom bármire felkészül, a te emlékeit pedig sokkal részletesebbek lehetnek egy ostromlott városról, mint nekem. Nem hozni oldas telefont, mert benne... Ha, ha, nem, ha a GSM már nem működik Európában, akkor már úgyis mindegy. Na, akkor valami módját kell annak megtalálni. De hogy olyan előfordulat, hogy nincs áram. áram. Persze, persze. Hát most elég uh, Tehát amígok itt az a háború, az nem használok liftet, uh, hanem, hanem gyalott mászkálok mindenhova. A folyamatosan töltöm az eszközeimet, mert nem tudom, hogy mendig. Lehet, Hány kilométer van a lábadban egy nap? Hát nézd, nekem eleve sok kilométer szokott lenni a lábadban egy nap, tehát, hogy mikor testen vagyok, akkor is és csak a sét az az a hat ezer lépés, meg minden a futó. Tudom el, filmekből, hogy nem, el, nem lehet kérdezni, hogy hol laksz, de azt például egy szálloda? Igen, az egyet. Ezeknek a van? Nyitvottal... Jelenleg. J jelenleg az. Jelenleg az. Most így egyáltalán a vonal, mert mert a nap akkor bár, nem készítem, akkor a, a a szállás megfoszabítását nem um, voltak lelkesek. Nem um, igazán egyértelmény, azért mert valami akarkozás van a, a Számítógépes rendszerükben, vagy pedig, pedig arról van szó, hogy ki akarják külíteni. nem tudom, még, még nem valutával fizesz, vagy külföldivel? Változom. Ban -ban Bankártya, kriznya, na, euróban Itt, ha már elszabaduló ugye... ukrán inflációról beszélnek, te ezt tapasztalod? Hát én nem tudok vásárolni semmit, tehát nem. De magának a szállodai szobának az ára az például nem változik. Vagy változik? Nem változik, de hát hogy abban, hogyha változik, is nem tudom. Most még mondom, most a pillanatban az a probléma, hogy uh, egyelően nem tudok befizetni még néhány napra. Uh, nem tudom miért. Szóval, hogyha ez drágád is lesz, az, az nekem, hogy mondjam, az Euróban, az nem lesz számok tevő probléma. Azt áruld el nekem részleten hogy nem meg... láttam. Bocs, még csak annyit, annyi, annyit hogy a tegnap még találtam nyitvatartó pénzáltót, és nem, nem az volt a helyzet, hogy a hogy a 30-valahányas tartományból, 60-valahányan uh -huh. lett volna. Tegnap megítek. részletekbe a... akarnék itt elveszni. Tudom, a rövidesen lehet egy társad. Az a társad, aki egyébként odaérkezik, az hogyan tud bemenni egyébként, hogyha le van zárva kijev? Szerintem sehogy. Ez egy rendes válasz volt. Nem tudom. Aztár úr, nem, hogy... nem tudom, nem, én nem lát, nem tudom még azt, én jöttek, nem látom még, hogy mondja. jó, rendben Tegarnam. van. Azt aztár el nekem úgy, uh... tegnap egy kicsit máshon iszod, ki most úgy néz ki, hogy ez, ez nem nem nem, nem működik. Te páncél melínben közlekedsz, vagy pedig ne akarjak ilyen izé elemeket. Nem, nem nincs, nincs, nincs, nem, nem nem, nem hoztam sem melínsest, sem nem. Ha végigcsinálod, akarsz bármit is uh, vizionálni a mai napra, a holnapira, vagy minden pillanatban azt a pillanatot éled meg? Ha tehát a fiala azt kérdezi blőden, hogy most mit gondolsz, ki -e árul, akkor majd azt fogod mondani, hogy beszámolsz róla, ha láthatóan elkezdődött. Hát nem, hát nem tudok vizionálni dolgokat, tudod, mert, mert az, az, az, az ez az út is bebizonyította, hogy, hogy az zsákutca. Mert hogy az ember arról tud felelősen beszélni, amit, amit látott, majd megtapasztalt. Persze, szűhetjünk bele mindenféle egyéb. Oké, okay. meg, meg különböző is Jó, szint, hát nagyjából forta. hozod az az itteni formádat, te egy ilyen pali vagy így lehet téged szeretni, vagy nem szeretni, de azt árul el, hogy te mindenre van példa. Azt árul el nekem, én nagyon örülök, hogy beszélek veled, nagyon sajnálom az apropót. Azt áruld el, hogy én saját magamat ismerve egy ilyen szituációban permanensen fáradt az ember, depressziós, aztán meg elönti az adrenalin abból adódóan, hogy milyen helyzetben van te például, akit én régőről ismerek, de nem biztos, hogy minden szempontból jól, te például megengeded magadnak azt a luxust, vagy nem luxust, hogy mondjuk napvégén, vagy napközben itthoni hozzátartozónak, vagy barátnak mesélsz úgy, mint egy civil, aki egész egyszerűen csak megosztja azt, hogy vele mi van, és nem, mint egy tudósító viselkedsz, vagy te nem ilyen ember vagy? Vagy, vagy sajnálod a telefont erre használni? a technológiát lehetővé teszi, és ugye most már van egy rakás olyan, olyan eszköz, ami wi keresztül tulajdonképpen ugye videót képek hangot uh, megosztani folyamatosan. Amióta a technológia lehetővé teszi, azóta sem bejelentkezni a, a családnak, hogy, hogy oké okay, vagyok, rendben vagyok, tehát így a, a, a, a kollégáknak is működik. Ja, adok magamról életjelet, mert, mert egyszerűen egyszerű, egyszerű, mint korábban, tehát mint, mint akkor, amikor csak műhagyos telefonon lehetett, és annak külön protokollja van, hogy azon hogyan érdemes beszélni. Na, ez most viszonylag egyszerű, és talán, talán megnyugtatja, hogy nem akarom, hogy De neked van erre igényed? Jól látni, persze. Hát, <gül> Jó, rendben jól van. Látni. Egy utolsó kérdés, ami nem biztos, hogy utolsó. A Filipovval kezdtem, aki egy nagyívű képet adott Oroszországról és Ukrajnáról, aztán Navrasis Tiborral folytattam, aki közelebb hozta ezt már a praxishoz, aztán Nemes Gáborral beszélgettem, akinek hát az életkorából adódóan még több tapasztalata van, mint neked, bár neked sincs kevés, és most veled beszélgetek a helyszínen. Azt kérdezem tőled, miközben a műsorban és egy gyönyörű ívelet elsősorban a vendégeim révén, és ez az ívhez abszolút te is hozzájárultál, még mielőtt azt gondolnád, hogy nem téged például olyan nagy globális kérdések, mint hogy igazság, meg Oroszország és Ukrajna viszonya, és a történelem, és a gyengülő Ukrajna, és Gorbacsov, és Trump, és Biden, ilyenek foglalkoztatnak, vagy te kizárólag azért vagy ott, hogy a hétköznapokról beszámolj, ami nem azt jelenti, hogy ne foglalkoztatnának ezek. Uh, uh... Erre, erre, erre, nagyon, erre csak összetetemelt válaszolom, teszek rá egy kísérletet. Jó, á, hogy Persze, ezek, ezek kulcskérlések. Természetesen egy kulcskérlések. Az hogy, az, hogy az oroszok hol, hol és hogyan keresik ki a helyüket, és hogyan erőszakolják ki, hogy az, hogy nyilvánul felmérték, és úgy tűnik, hogy hogy őket megtehetik, á, és én nem számítok, itt tűztenek, bármit kért az elányzó, tehát ezt az oroszok végig fogják taposni. És, és lehet, hogy egészen más elképzeléseik vannak, mint azt mi gondoltuk, hogy nem elégednek majd meg a két déli szakadár hanem ha nem is az egészet, de jó nagy részét akarják, és így tovább is. Legalább ilyen érdekes kérdés az, hogy itt az amerikaiak kinek a, a, a, a, a miével verték a csalánt, Val vagy éppenséggel teljesen igazuk volt. Ebben, hogy az, euró, az európai a vannak ilyenek, jó vagy rosszul reagálta okay. kell, hogyan jutott el, a, ezek mind nagyon örülökös, nagyon legítettem kérdések, hogy meg, persze, nagyon foglalkozhatnak. A, a tudósítói szerep felfogásomban ennek nem sok helye van, mert hát ezt nem látom, meg erre nem, nem tudom őket megkérdezni. Uh -huh. A ukrán értett, tehát, hogyha elmennék, a Ukrán a sajtótájékoztatóra, mert, amit nem nagyon szoktam tenni, mert őszintén sajnálom rá az időtalapot, akkor ott lehet, hogy valamit hallanék, de hát most ezt, ezt megint csak ez, majd a, a híripar nagyja, megoldja. Amit én talán meg tudok tenni, hogy megnézek helyszínekkel dolgokat, valamit érzékelek, beszélek emberekkel, beszélek olyanokkal, akikkel egyébként nem beszélnének, uh, vagy, vagy, vagy, vagy kevesebbet, és akkor abból próbálok valamit. De nyilván most megint más foglalkozáson, más emberekkel beszélek, mint a háború előtt beszéltem. Azt mondtam, de az volt, aztán sokfélek voltak, nagyon tanulságos volt, majd remélem lesz tudom megérni a labba. Uh, most egy más, más helyzet jött létre. Óriási lehetne a kísértés, hogy itt most elkezdjek világpolitizálni, de talán még nem valandoltam meg. Nem olyan benyomást keltesz, mint aki e, megbolondultál. E, ha nem keltettem nagyon rossz benyomást, akkor e, nem mondom, hogy szívesen hívlak, mert nem örülök annak, hogy ott vagy, és nem örülök annak, hogy háború van, de olyan beszélgetéseket lehet folytatni, ami engem teljesen leköt, és ami azt feltételezem, hogy aki bennünket okay. lát, vagy hallgat, szintén leköt. Úgyhogy légy szíves egyrészt maradj életben. Azt nem mondom, hogy tartsd fenn a háborús konfliktus, mert érted, egyébként még sose voltál itt a Kejfej úgyhogy meg most el is költöztetek innen. Úgyhogy most már mindenféleképpen meg kell, hogy hívjalak téged, azt követem, hogyha hazajöttél, hogy lássanak is téged itt, akkor is, amikor éppen nincs háborús konfliktus, vedd ezt meghívásnak. És akkor én a jövő hét elején jelentkezem, ha én bármi tudok tenni a te érdekedben, fogalmam okay. sincs, hogy mit, belejött, hogy Köszönjük. béké hagylak, akkor meg létszves jelezd, és meg fogom cselekedni. Rendben, köszönöm. Én köszönöm, őszintén mondtam, szia! Ja. önök Makai Józsefet hallották a 168 megbízott vagy igazi szerkesztőjét már mint hogy sokáig ott volt az MB de most nem néztem már régen erre az impresszumra ő most a vezetője a 168 órának és egy nagyon régi ismeretség hát a műsor végére értünk már ha ez műsor én nem műsorként élem meg Mindig csalódni szoktam, amikor felajánlom önöknek a telefonálás lehetőségét. Ahogy a műsor kezdődött zenével úgy fog véget érni is, ha megtalálnak, akkor felveszem a telefont. Ha nem találnak meg, akkor nem fogom felvenni a telefont. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor hétfőn találkozunk. Lesz benne hadháziákos most nem tudom vék alá rejteni, de tudják, mit vék alá rejteni, fegyelmezet leszek. Ezzük fegyelmezet voltam, most is fegyelmezet leszek. Soha se fogják talán megtudni, hogy mit hallgattam el. Na, a dolog lényeg az, 061-712-42, önököm múlik, hogy tart -e még a műsor, vagy véget ér. Ma van hol nappi ke, de mikor lesz már ennek vége? Ma háború van hol nappi ke, de mikor lesz már ennek vége? Ma bite van is hol nappi Az en. che you 1 712-42 másodszor 1498 az új fertőzött 88 beteg hunyt el. 1-712-42 senki többet? alkalom, hogy elmondom, hogy aki egyébként az, utó, az választás előtti vagy utáni héten beszélgetne velem a Sky kapcsolatban, mert hogy látni szeretném, az küldhet magáról koordinátát, ki ő, telefonszám, név. Egyetlen egy ember jelentkezett. Őszintén sajnálom, ez a vállalkozásom úgy látszik, hogy kudarcba fog fulladni, pedig nagyon kíváncsi lettem volna, a külső körülmények kifejezetten kedveztek, a szó átvit vagy a szószoros értelmében, ezzel együtt nem voltak jelentkezők, tudomásul veszem távolétemben dörőkisdkisr.fialajanoskukac.gmail.com Hogyha nem ez volt az utolsó műsor, akkor hétfőn 6 után, de még hét előtt találkozunk. Még 49 másodpercük van, hogy ezt a mai műsort tovább tartsam. Ahhoz egy telefonhívás kell, ha ez elmarad akkor 9 óra 21 perckor az pont 12. Illa Berek, Nádak és Erek. Viszont vallásra, viszontlátásra!